Sziasztok, ez itt a ClickPlay 117. adása, én Neurotik vagyok, és itt van még... Mike, sziasztok! Meg az internete. Meg az internet. Remélem, itt van az internetem is. Én ebben bízom, mert mostanában nem mindig van itt. Egyelőre úgy néz ki, hogy itt van és velünk marad, reméljük. Így van. Tehát a, te jobb internetre váltottam, azt még nem mondták, hogy stabilis lesz, csak azt mondták, hogy gyorsabb. Úgyhogy lehet, hogy régen lassabb volt, de fix, most meg gyorsabb, de néha így megakad. Meg itt hát az autópályán veszélyesebb. Úgyhogy néha így megállok egy a parkolóban egy picit. De eddig a Discordot úgy néz ki, hogy nem érinti a probléma. Úgyhogy. csak így bele. Az első hírünk rögtön egy ilyen nagy, nagyobb hír, ami már nem új igazából, de vártuk, hogy majd lesz fejlemény. Annyira nem nagyon lett, de akkor így el is mondom, hogy mi történt, ha esetleg valaki még nem értesült volna róla a Bungie és az Activision külön váltak. Ugye a Bungie fejlesztette a Destiny-t, meg a Destiny 2 az Activision-nél, és elvileg volt is nekik szerződésük egy harmadik részre is. Vagy 2020-24-ig, nem tudom meddig volt a szerződés, hogy addig, addig együtt fognak dolgozni. Az Activision ismerve 2020-ba jött volna a harmadik rész. Hát lehet. És így most így hirtelen az lett, hogy akkor külön utakon folytatják, és ami a legérdekesebben benne a hírben, hogy a Destiny jogai, azok pedig maradtak a báncsinál. Így van. Amire nem nagyon van példa a játékiparban, hogy csak így elenged egy, egy kiadó, egy, egy ekkora címet ráadásul. Szerintem az aktív, akkor átcsalódott ebbe az egészbe, és euh, amit írtam neked, ugye, hogy az Activision most rá, hogy a Banji az ilyen felfújt lufikat tud gyártani, és most kipukkal. Amivel én vitatkozok. <gül> jó, oké, okay, vitatkozsz de de akkor azt mondom, hogy az alapjáték az egy felfújt lufi. Vagy nem, nem. Az alapjáték egy leeresztett lufi, amit majd később dlc kel fújnak föl. <gül> dlc kel fújnak fel. <gül> hát mi az alapjáték tényleg nem volt olyan nagyon sok tartalom, de mire erre mindenki rájött, addigra ingyen azt Így van. Igazából. Vagyis nem tett. Na most a Destiny az egy lehúzás, a Destiny 2, ugye az első része én nem játszottam, az nem volt PC-re. De rohadt lehúzás, de arra jó játék. Tehát a lövöldözés az tök jó benne, és most egy FPS játékban mi mást akarsz mi, lövöldözni? Itt lövöldözni. Hát, nem? És mi most is kerültek be olyan tartalmak, ugye most van ez az Anuál Pass nevű csoda, amivel idő, megfelelő időközönként jönnek új tartalmak, új küldetések, stb. stb. stb. És ebben most jött be ilyen hordamód, hogy ilyen forzat kell igazából védeni. És hát arról szól az egész játékmód, hogy jönnek folyamatosan az enemik, akiket kilősz, és ilyen néhány enemit dob ilyen gömböt, és akkor azt a gömbel kell a forgjat így lényegében etetni, te dobálod a forcsba, és ha összegyűlik 20 darab, akkor akkor jön a következő kör, ahol szintén össze kell gyűjteni, és a harmadik körben meg kinyírni egy boszt és akkor lényegében ebből áll ez a, ez a forzsos dolog. És itt az a különlegessége, hogy kapsz ilyen köveszteket, a mobtól, ami bejött ebben a, a, a nem tudom, mire kis nevezzem, mert DLC-nek nem, ilyen, hát ebbe az új tartalomba. És azok a kezdtek ilyenek, hogy mit csinálni nem tudom hány kilt, és akkor ilyen, ilyen fegyverfrémeket raksz lényegével össze. Tudod, olyan kicsi a barfrémes. Ilyen, bar uh -huh. <gül> ilyen csengés van, de nem sok köze van hozzá. Azért, hogy csinálni kell feladatokat, és amikor kész van minden feladat, akkor azt mondja, hogy akkor menj el a forgba, és akkor nyomj el egy forgot, és akkor kész lesz ez a fegyver. Tehát csak a végén még lejátszod ezt. És akkor ez neked jó lesz, és akkor megkapod a nem tudom mit. Tehát itt a fegyvernek a típusát azt megmondja elvileg, mert tegnap például egy egy automata fegyvert sikerült kraftolnom így, vagy forcsolnom, vagy nem tudom, hogy itt mi a szakkifejezés. Na jó, pofa nekem, nekem ez a rész egy, egy tetszik. Meg most már tényleg az összes kiegészítővel együtt most már van annyi tartalom a játékban, hogy, hogy nagyon sokáig tart, mire így, így megulod. És még utána is folytatod tovább, mert te mondom, jó benne lövöldözni, ez az egyik, a másik meg, hogy fontosan kapod a dolgokat. Igaz, hogy ez a power levelelés ami működik a játékban, az egy kicsit ilyen... Hát, hogy is mondjam. Sok értelme nincs, mert mindenhol hozzáigazítja a, a, a szörnyeket, ahogy ők mm -hmm. rászol. És lényegében egyetlen hely van talán, ahol értelme van. Ez pedig ez a... Van olyan PvP-mód, amit úgy hívnak, hogy Iron Banner. Ez nem érhető el csak megfelelő időpontokban. Tehát, hogy amikor van Iron Banner, akkor hú, és akkor vehetsz. De itt számít a Power Level, mert itt nem normalizálja egymáshoz a játékosokat. Hú, múltkor csináltam is egy olyan mészárlást, ilyen 14-0. Az, az, az úgy jó. És akkor így... Gondolom, cheatereztek is rendesen. Nem, nem, nem szólt senki. És így, uh, ilyenkor azt csinálják, hogy akkor nagyon elhúz az egyik csapat, hogy előbb van vége. Tehát kiére, hogy jó van, srácok, nyertetek, oké, okay. egy másik. De konkrétan a... az egyik csapat De akkor a, a rakásszal, hogy 10 perc helyett csak 2 percet játszottatok, aki pedig vesztett, az gondolkodjon el azó, hogy ezt akkora akkor -e egyáltalán valaha. Igen. Vagy kap, kap bénábbakat, akik talán nem mészáróják őket ilyen gyorsan. Ez egy vicces kör volt. Én most erre kíváncsi leszek, hogy ez az egész dolog ez hova fog menni, mert ugye azt mondták, hogy a tehát a, a, a maradék DLC-ket, az ilyeneket még leszolgáltatja, viszont hogyha ennek az egésznek vége, mm. akkor kíváncsi leszek, hogy mondjuk a Destiny egy megjelenhet a PC-re, valami remastered kiadásban, illetve a Destiny 2, meg a Destiny 1, hogy mondjuk átjönnek steam például, vagy az Epic store -ra. Én, én a Destiny egynek újra kiadását PC-re azt nem igazán hiszem, hogy egyáltalán bármi értelme lenne. Mert itt, mi mi a vissza a, a kettőből. Tehát, ki menne vissza a kettőből az egybe? Ez hát, amúgy is olyan... történet mi a... Na igány. Bocsánat, igen. Ugyan, hogy nem, akar, nem akartam nevetni, bocsánat. Tehát a Destiny az inkább egy ilyen MMO játékkal, folyamosan fejlődsz, gyűjtöd a lútot. Most nekem inkább az a nagyobb kérdés, hogy Mit akar majd csinálni a Bungie a Destiny 2-t, tölti meg újabb tartalmakkal, és akkor azért kér pénzt, vagy egyből azt mondja, hogy jó van, srácok, húzzuk le a a kettőbe, és akkor jön a három. Igen, és arra is kíváncsi leszek, hogy úgy, hogyha mondjuk tegyük fel a nem is most, de valamikor nekiállnak a Destiny 3-nak, hogy úgy milyen játékot csinálnak, hogy az Activision nem ló Mert lehet, hogy úgy már az alapjáték is olyat jó lesz. Mert, Lehet, és, és akkor fog kiderülni, hogy vajon kiadó nyomásra lett-e olyan a Destiny egy meg a kettő megjelenésekor amilyen, vagy, vagy azért, mert a Bungie nem tud többet és hogy nem ért hozzá. De ez igen. majd akkor derül ki, mert ugye a Hélók azok annak idején nem kaptak annyi DLC-t jó, az nem is egy MMO-nak készült, hanem egy single FPS meg egy multi FPS, tehát hogyha a Hélóból lett volna MMO, akkor tudnánk összehasonlítani az egészet, hogy az megjelenéskor mennyire volt tartalommal teljes, de jó, mert ez csak a jövő zenéje. De kíváncsi vagyok, hogy ez hol igaz, fog menni. Igazából a Destiny az pont azért született, mert amikor Anna a Bungie eljött a microsoft akkor a Hélo jogok ott maradtak. Hát igen, És de, de a, már a Halo 5-ben vagy 4-ben, vagy nem tudom melyikben is lehetett látni destiny is plakátot. Tehát, hogy a Bungie ezt már akkor tervezgette, az már másképp is, hogy nem volt csinálta meg. De már ott okay. volt ilyen destiny is plakát, ilyen easter benne a játékban. Jó, mondjuk most pletykálják, hogy mi van, hogyha vissza a microsoft az a Bungie, de hát miért menne? Akkor nem jut el. De hát nem mondjuk a Microsoft az a lehet, hogy nagyon durgantatna, hogyha a bungie és ők fejlesztenék az új Halo játékot. Vagy hmm. fejlesztenének egy Halo játékot, mert ugye most készül egy Halo, amit a Free For Three Industries csinál, akinek a játékaival mostanában nincsenek nagyon megelégedve de hogyha most visszajön a Bungie, azt akkor is megvennék több millióan, hogyha egy rakás szal lenne a végeredmény. <gül> Jó, mondjuk azon azért elég sokat kellene dolgozniuk, szerintem, hogy a következő helyet a, hát a adja igen. ki. Vagy hát a Bungie csinálja, és a Microsoft adja ki. Ugye? Hát az biztos, hogy a következő generációra lenne. Az Meg az elvileg szemben. a következő Halo az jön talán PC-re, és ugye mostanában a Microsoft elég hát, igen, igen. hozza a címeit PC-re. Nem tudom, mondjuk egy héló az engem is érdekelne, mert nem igazán játszottam túl sok Halo-val, de azt tudom, hogy a, az Xbox-okon az, az egyik húzó cím. Hát de, tehát hogy mi legyen még az Xbox-on, tehát hogy Forza de, Halo... Volt, volt PC-re múlt is része a Halo-nak, tehát hogy csak a múltit lehetett így tolni, ingyé. Igen. Nem volt rossz. Meg azt, a... azt nem tudom, hogy lejötték, de például mondjuk az RTS-ek is kijöttek PC-re. A, az a Halo Wars 1-2, azt hiszem, mm. azok is kijöttek PC-re. Jó, hát az engem annyira nem érintett. Hát jó, csak mondtam, hogy, a, t -t -t, hogy most már készülnek híló játékok PC-re. Lehet, hogy majd utólag kiadják az összeset, vagy lehet, hogy már ki is adták, nem tudom, annyira nem követem. Őszintén, hogyha meg valaki a store megtalálja, nyugodtan írja meg. <gül> a sztorra megtalálja, az jó. Igen, mondjuk a Microsoft még mindig nem tud PC-re játékokat eladni, pedig van saját store ami minden mindenképpen ott van, ez így. Á, önértetesen számomra. Hát igen. Bele van így konkrétan... a Szerintem ők úgy el PC-re, a játékokat, hogy valaki megveszi Xbox-on, és ott a kód is, és beaktiválja a PC-n. De szerintem azt is, hogy a kódot oké kell beaktiválni, lehet, hogy azt is keresi fél órán keresztül. Igen, mert nekem is van egy-két ilyen Xbox-on játékom, úgyhogy nincs Xbox-on. Na hát erről. A múltkor megvettem én is a Gears 4-et, valami 2500 forint voltam, de no, annyit megér. Ja, és akkor ahhoz kapta Xbox kódot? Hát az is ilyen. Aha, ilyen. Hát olyan, hogy beaktiválod ugye ebbe a storba, és akkor lényegében az akkonthoz köti, uh -huh. és az akkonttal belépsz. Xboxon akkor ott van a játék. Ott is küldheted. Ja, de még nem játszottam, mert rohadt sok hely kell neki. Valami 120 gigát szeretne ő? Ja, igen, igen. Azt hallottam, hogy... Meg amikor megjelent, azt hiszem már akkor mondták, hogy Winchester-t az jobb lenne egy, egy külön vinyót csak erre venni, mert annyi helyet foglal. Ja, ja. a Forza igen. is sokat foglal. A Áruhatnának ilyen gírzes, kinézetű vinyó, Ja, olyat, igen. igen. <laughs> Kicsit ilyen, nem tudom, steampunk, jövőbeli, akármi egy ilyen az oldalán, vagy valami. Önök jól néz neki. Tényleg, és így elindulna a gép, vagy nem tudom, és használod azt a binyót, és akkor pörögne körbe az a láncfűrész rész. Ja, és jön a láncfűrész hangon számít. Igen, igen. És jön Mondjuk angolra. nem sokan örülnének neki, többek között én sem. Hát, miért? Ennek az a, a, a pozitívuma, hogy nem hallod, ahogy a mechanikus villentyűzetet használod. Tényleg, és megteremti a hangulatot a, játéken, van a lényegében. Mondjuk hangszigetet szóba kell utána, de, de megoldható. Egyébként így visszatérve a Bungie-ra, ugye ez a hír még régebben jött, igen, hát nem két hete, de egy kicsi másfél valami, hete azt valami, hiszem, vagy egy hete valójában. Kicsim kicsi, kicsi van a múltkori podcast után, és úgy voltunk vele, hogy na akkor majd biztos mire jön a podcast, akkor lesznek hírek, hogy itt hogyan tovább, és így egy-két cikk kijött, hogy így nyilatkozott valamit a Bungie, de így konkrétan semmit lényegében. Amit tudunk, az az, hogy egyelőre a a betűneten marad a játék maga, ugye? Most ott, mert hogy ott lett kiadva. És azzal nem is tudom, hogy tudnak-e bármit csinálni, hogy onnan most el elviszik valahova máshova. Akkor, na, most nem hiszem, hogy elveszik. Tehát a Max máshol is megjelenik. De, de ott szerintem a betűneten ugyanúgy ott marad. Ez, ez, ez a Destiny 2 már. Ráadásul úgy, hogy még a, a beígért DLC-ket, azokat még lefejleszti a Bangyi. Így, van, így van. De hogy ezt hogy adják meg pénzügyileg a háttérben, azt nem tudom. Mert ugye most már az Activision nem a kiadó, tehát hogy én nem, nem tudom, hogy ez hogy működik. Vagy hogy mi, az Vagy, hogy mi volt az oka egyáltalán, ahol is megy a találgatás. úgy azért az nyílt már a forszékennek kiderült, hogy ott az Activision eléggé húzta a száját, hogy jó, nem jön annyi pénz, mint amennyit mi szeretnénk. A hát, bár kellett volna kiadni. A Bángyi meg bólogatott, hogy hát de ez egy jó sikerült szutc, úgyhogy mi, mi meg elégedettek vagyunk vele. És hát az a nem jött be olyan sok pénz, az is még retek sok pénz. Igen. Igen. Főle, főleg úgy, hogy egy csomó. Ingyen behozták a játékot, rákattantak, és utána megvették forszékként Hát Jó, de most az Activision nem ezt nézi, hanem az Activision azt nézi, hogy a kód mennyi pénzt hozott, és a Destiny 2-nek de Ők azt nem fogják nézni, hogy ez csak egy két részes játék, aminek az első ugye, most jelen meg PC-re, tehát most jelen meg az összes konzolra, minden elérhetőre, nem úgy, mint az egy. Ők ezt nem fogják nézni. Ők azt látják, hogy hát a az hoz 200 milliót, a Destiny 2 meg hozott mondjuk most mondok valamit 50 milliót, úgyhogy akkor valamit oldjatok meg, vagy repültök fel le tudja. Én azért megnézném, hogy <télek> tényleg mennyit hozott a konyhára mind a két cím Arról, Azt hiszem erről nincsenek publikus adatok. Nem, szerintem az Activision az nem ad ki ilyeneket. Meg van, mindegy az ő, ő dolguk. Mindeset, a, annyira azért nem sajnálom őket. Majd, mit hoz majd a jövő? Így van. Sokkal megörültek, ugye, mert mindenről rossz döntést, amit a, a Destiny 2-ben hoztak, azt az Activision kárára, és az Activision számlájára írták, hogy mi adtuk, és egyébként lehet is benne valami, mert. Hát a legtöbb pénzt akarják húzni az Activision-nal, csak az emberekről aztán. De most egyébként az a baj, hogy a pénzt meg az Activision tolta oda a bungie nak Szóval lehet, hogy a döntések azok most átkerültek a bangy de ha sokkal kevesebb pénzből kell ezeket megoldaniuk, az is biztos. Vagy nem tudom, lehet, hogy már kerestek annyit az Activision-nel együttműködésen, hogy azt mondják, hogy jó, akkor most mi finanszírozzuk ezt saját pénzből, nem kell másik kiadó, és valamiért csinálunk, hogy majd utána behozza az árat és akkor utána így görgetik tovább a pénzmagot, hogy egyre újabb tartalmakat gyártanak, és akkor egyre többet keresnek. Vagy én ebben reménykedek, hogy ezt, ezt így meg tudják csinálni. Meg Én Te annyira azt... nem sajnálom őket, tehát egy kiadó biztosan mögéjé fog állni. <gül> a Devolver Digital írt nekik, hogy helló srácok, hogy <gül> ami esélyt <ilyesmit üterem. gül> Hát mondjuk most lehet, hogy nevetünk, de szegény Bungie amennyit, tehát, tehát, Annyira, ami sok pillanat nem mutatott fel, lehet, hogy... Ne, tehát én nem bíznék a helyükbe arról, hogy mondjuk az EA vagy a Ubisoft, hogy valaki felkarol minket, úgyhogy lehet mindenkinek övülni kéne. Hát miért azért a lövöldözős játékban nem alkottak rossz, szerintem ez a desztőmével, meg a Halo sem volt rossz. Tehát általában úgy, úgy van egy játékfejlesztő csapatnál, hogy valami zsánerbe belekezdenek, és utána nagyjából azt csinálják végig. Mondjuk, hogyha ilyen alapot nézzük, akkor Ubisoft az jó lenne jó választás lenne mert akkor lehet, hogy a Far meg, a, meg az ilyeneket még jobbá tudnák tenni. Vagy azt megnézni igen, ha dolgozna Ubisoft játékokon a, a Bungee. De a Ubisoftnak is megvannak a saját csapatai. Ja, persze. És egyébként ott is nagyon sok helyen szerintem kiadói döntést a játékokat. Tehát az, hogy minden játékba, de még az autósokban is bele kell tenni ezt a ezért, toronymechanikát, hogy akkor mennyi oda, és akkor ott majd mindent látsz a és akkor minden játék nyílt világú, és minden játék ugyanúgy működik. Azt nem hiszem, hogy az összes kiadó, és nem az összes fejlesztőcsapat azt mondja a, a Júbi hogy srácok, ezt mi is bele akarjuk tenni, lécé engedjétek már meg. <gül> tehát, hogy az képlem, tehát az biztos, hogy valami fejes, ezt egyszer kitalálta, és lehet, hogy az alapján kap részesedést a játékokból, hogy hány játékba kerül ez bele, és mindegyikre ott lobbizik, hogy hát, srácok, ebbe is tudjuk bele, <gül> vagy nem, nem tudom. tehát az, az tényleg kétlen. tehát nem, nem szívesen látnék egy olyan Destiny játékot, ami így működik. Bár azért, ha belegondolok, hogy a Destiny az eléggé korlátozottan nyílt világú, és a Ubisoft játékok meg azok, azok tényleg nyílt világúak, Igen. akkor azért a kettőt házasít. Tehát ha két, a két dologból jó dolgokat rakjanák egy játékba, azt úgy megnézném, de olyan úgy sem lesz, hogyha egyáltalán dolog kerül a, a, a Bungie a Ubisofthoz. De hát ez még a spekuláció, igen. Úgyhogy ez majd valamikor talán egyszer kiderül. Na jól van. Akkor szerintem a bungie ennyit. Kibeszéltük őket. Úgyhogy ő a dirty bomb. Igen, dirty bomb. Ez is egy régebbi hír. És azóta nem is nagyon néztem rá, hogy ezzel most mi a helyzet. A hír az, hogy a dirty bomb ugye már régebben beszéltünk erről, hogy a fejlesztését abba hagyták, és most teljesen kiadtak mindent freebe. Tehát ugye ez egy free-to-play játék volt, tehát ez nem úgy nosik, hogy ingyen lehet játszani, viszont minden tartalom, ami benne van, az most ingyen elérhető mindenki számára. És ez meddig marad így, ezt nem tudom, mert úgy nézem. Hát azt mondták, hogy a szervereket támogatják. Igen, tehát a szerverek azok maradni fognak. Tehát játszani lehet, új tartalmak nem jönnek, meg ami fizetős volt, az már mind megkapja ingyen. Tehát a támogatás az annak vége. Igen, igen, igen. Szervereket fenntartani elvileg már nem olyan nagy pénz, úgyhogy reméljük ez... Hát még egy sok játéknál nem sikerült, ami így becsődött, és, és már nincsenek szerverek, sajnos. De... De a low ló, ezt teljesen kilőtték, sajnos. Igen, igen. például a low ezt is megcsinálták volna, és, és mondjuk... Még felteszem, mi van akkor, ha visszanéznek rá fél év múlva, és azt mondják, hogy baszki, tízszer többen játszanak, akkor próbáljuk-e megint elkezdeni valamit, így tegyünk bele eventeket, Jaj. vagy akármi, úgy legalább az esélyt meghaltatták volna Úgy Mondjuk hát. <gül> a Lobrika-sztén van ilyen játékos szám, hogy néha benne vannak négyen. Ők nem tudom, mit csinálnak. Tehát, mégis van valami dedikált szerver, amit így lehet? Nem, nem igazán értem. Le le lehet, hogy a Devek. A ott még szerencsétlenkednek valamit. Lehet, hogy később meglepetésből jön valami lóbréke, az finasztelt, vagy nem tudom. Hát én azt a játékot nagyon sajnálom, mert én sokat játszottam vele már az alfától kezdve, és egyrészt nagyon sokat fejlődött a játék azóta, és az ilyen hitbox dolgok, meg, meg ezek szerintem rohadt jól működtek bennem egy játéknál. Sok játék játéknál vannak hitbox problémák, mondjuk azt. Igen, igen. De valahogy nem találtam a közönségét, meg a meg a csávónak, úgy, hogy hívják, amit eszembe a neve. igen. A Cliffy nek a, a nagyképű üzletpolitikája sem hozott akkor a hírnevet neki, mint szerette volna, vagy nem tudom. Igen. Tehát a csávónak meg volt a neve hozzá, hogy, hogy azért odafigyeljen rá a játékipar, hogyha valamit így csinál, nem is csinált szalt, és mégsem tudta eladni. Kicsit... Azt az tény, hogy rétegjátékot játékot akart eladni akkor, amikor még a, a legújabb kvék is azt mondta, hogy ő free-to-play-be jön igen. ki. Igen és nem is egy gadi free-to-play játéklete a legújabb kvég, hanem használható is. Igen, igen, igen. Kicsit ez a, ez a Dirty bombra, nekem hasonlít ez a Az Azzal a különbsége, hogy mivel ugye ott volt a Cliffy Bee, ezért nagyobbra tette a hype-ot, ők nagyobbat zuhantak, de szerintem a Dirty Bomb az kicsit ugyanezt a, az utat járta meg. Mert uh, itt is készített. A története Free to play-be indult. Uh, igen, tehát Free to Play-be indult, kiött egy játék, mondjuk ez lehet hogy a lowbreakers-nek és segített volna, hogy a Free to Play-be de most már mindig szagyjuk. Kiött egy játék, ami amit úgy felkaptak, de annyira mégse. És megmondom ösztén nekem ez a kártyás rendszer, ami benne volt, ez nem tetszett. Tehát, hogy kártyák alapján válaszol a karaktert. Ergo fix karakter leosztások vannak, és te nem tudtad volna egyenként a fegyvereket változtatni meg minden, hanem a kártyákat cserélged, ami nekem annyira nem tetszett. Hát, ez sok játéknál már így van. De Na, jó, de. Akkor már is... is ugyanaz. Ott nagyon... Csak nem kártya van, hanem kiválasztod a hőst, és a gazda semmit nem tud szállítani. Hát igen, de most, hogyha itt már volt ilyen, akkor csináltak volna egy perkrendszert, Az például most is divatos a kód miatt, és azt szerintem sokkal jobban illett volna az egész játékhoz. Lehet. Na mindegy. És akkor itt is így elmaradtak a játékosok. Én játszottam a játékkal, nem rosszam úgy, de kicsit ugyanolyan érzel, mint a Brinket mint a Brink volt annak idején, és nem is félhetem, hogy az a fejlesztők, hogy az is egy ilyen tök jó alapötlet, és ilyen voltak ilyen kis nüansznyi hibák, amik így, így másra rakódva felhalmozottak, és az már sok. És, és ezt a játékos már nem tudja feldolgozni egy idő után. Jó, a Brinknén is a szóval játékmenet szóval. egy kicsit darabos volt. Igen, itt is azt éreztem egy kicsit. Tehát, hogy a löpöd... képzeld, de, hogy, vissz, visszat, bocsom, hogy így hogy ja, meg, meg megint visszatérek a a Destiny-ban de a lövöldözés az olyan basszus, hogy annak, olyannak kell, lennie lövöldözés játékban is ki. Hát jó, mert, mert, mert ott abban az egy flow élmény. Jó, jó alapban. Igen, igen, és itt meg a Dirty Bomnál is kicsit, meg, amit mondtál is, hogy akadozó vagy darabos, ami, amit meg lehet szokni, de szerintem róla a nem, nem akarnak megszokni, mert egy játék... Igen, a, igen. Tehát Nem úgy ülsz nem, nem le játszani normál esetben, hogy te most megszokod a játék által támasztott szabályokat, hogy élvezd. De azért akarsz leülni, hogy kikapcsolódj, szórakozzál, nem pedig azért, hogy öt óra múlva majd talán egyszer jól érzed magad vele. Igen, meg a free-to-play volt gondolom akkor a dörtibomba jó kitalálva, mert nyilván az a része nem volt jövedelmező, azért döntöttek úgy, hogy akkor hagyják a francba. Hát ahhoz képest elég sokáig elhúzták. Tehát, hogyha most e -e -e. úgy veszed, ez a játék már egy-két éve megjelent, és szerintem megjelenése után egy hónap, már nem hallottál róla semmit. Ahhoz képest elég sokáig húzták. Igen, meg egyébként az eljátszott kisege sokan, nem? Hát én pár százan sokkal is Na, hát igen. Most igazából megy felfelé. felé, <gül> tudod? így a végén. Á hát, volt itt 4000 július. Július környékének, volt itt egy ilyen kis pukli, azt nem is értem, hogy ott még mi történhetett, de amúgy ilyen pár szeretnél... még volt valami utolsó event. Előtte azért, július előtt egy pár ezer az meg volt, és utána valahogy lejt, jött egy nagy lejt menet, és te lement ezer alá, és mostanában ilyen, ilyen 8-9 körül mozog a peak. De az elején ott volt 12.000, és majdnem 13.000. Olyan, olyan négy éve kell. Pedig aztán ez fel se volt hype Na, akkor nem is két évvel ezelőtt jelent meg, hanem négyel. Bármikor az a személy görlékszezes volt. Annak ki, idején még sok előadó volt. Valami, valami így rémlik. Nem, nem, nem rossz játék, amúgy meg így, hogy tényleg minden ingyenes, és ma abszolút semmi elő nem lehet pénzel nyugodtan, még lehet nézni. Így is vannak, akik játszanak. Ja. Én két érdekesek a mostani játékok. Én így uh, régebben azon a véleményen voltam, hogy egy free-to-play játékot úgy csinálnak meg, hogy folyamatosan Fent tudják tartani azt, hogy a playerek azok, visszamenjenek valamiért, mert itt, hogy farmolnak valami cuccot, és akkor az tök jó lesz, mert sokat kell vele játszani, és akkor az meg lesz nekik, és közben jól szórakoznak, az tök klassz. Csak, hogy mostanában az összes játék kezd így működni, és nem a free-to-play játékok, hanem triplás, a, a triplások. Tehát most már itt van a, itt van a Call of Duty, Abban is farmolhatsz, mint a tehát farmolhatsz orvérzésig, hogy a nem tudom, milyen fegyvert, vagy skint, vagy akármit. A, a batty ugyanezt csinálja mert ott is már ilyen, ilyen eventek jönnek, hogy akkor eddig a dátumig meg kell csinálni ezeket a feladatokat, és akkor megkapod ezt. És akkor, és akkor nyomjad. De az annyira nem is sikerült jó, hogy így visszahúzzon, csak emiatt. De, de ez, de meg, ez meg muszáj, hogy kell. Szer -szer -szer -szer, szerintem ez jó, hogy van a játékokban, mert így érzed azt, hogy haladsz valahova. Tehát, hogyha most ezek nem lennének. De egyesöbb és... játék. Így. És már az ember nem bírja, hogy most akkor melyik játékot csináljon meg. Ja, hát persze. persze. Annyi idő. Hát jó, ezt mondjuk régen is mondták, hogy a free to play-től ugye átvették ugye, először a mikrotranszakciókat, a triple A-sok, és ugye a Battlefront-nál volt ez nagy probléma, meg még egy-kettőn itt for speed payback, meg ilyeneknél, hogy a mikrotranszakciókat is átvették, a farmolást is átvették, ugyanilyen alapon. Hát most e ezzel az a baj, nem tudsz mit kezdeni. Tehát vagy, vagy megszokod, vagy, vagy olyan játékot kell válaszolni, ami, ami, ami nem ilyen típusú. Esetleg indi, vagy valami hasonló. Vagy esetleg a division 2, mondjuk ott biztos nem kell farmolni. Hú, uh, igen, várja, ez egy átkötés. Nem muszáj átkötnünk, csak meg, meg amúgy ez a... Ja, a, a azt, a, a, azt a Division 2-ben nem kell farmolnunk ezt, meg ilyen képzeljétek el szarkasztikussal, yeah. és közben idéző jeleket mutatok az ujjaimmal. Igen, ez nagyon szarkasztikus hogy akkor ki, mi történt az egyben. Sőt, de, te, de te azt szeretted, meg ezt is fogod De most mondtad, fel. hogy nem játszok majd vele, vagy nem tudom. De most mondtad, hogy nem szereted a farmolosokat, de akkor most már mégis szereted valamelyiket. De mert a Destiny nem. szoktál, az is egy farmolus. Az nagyon fú, hát az, de nekem nem az a bajom, hogy farmolni kell egy játékban, hanem, hogy mindegyikben kell, és ja, hogy annyit, hogy nem tudok annyit játszani. Tehát, ha ilyen full-time streamer lennék, akkor lehet, hogy megoldanám, hogy, ja, minden nap játszok párórát, ezzel pár azzal, pár és akkor így, így kifallam. Tehát akkor végül is neked nem is. dolgozni bajod. kell, meg ilyen hülyeségeket, ami így. Tehát az neked az nem be... az a baj, hogy, hogy játszani kell ezekkel a játékokkal, vagy, vagy hogy nem akarsz játszani, hanem az, hogy 24 órából áll egy nap, és dolgozni is kell. Olyan, ja, jó. Ja. Szerencsére magánéletem nem nagyon van, úgyhogy ez kapitán Tehát, 48 órából állna egy nap, akkor az új kod is jobb lenne. Mondjuk. Vagy, vagy az lenne a munkám, hogy kodozok. Ja, igen, igen, full-time kodos. Na, ja, akkor, vagy... akkor unnál rá szerintem. Amúgy eléggé. Nem, mondjuk akkor legyen az, hogy full-time streamer, és akkor tudom változtatni. Az, hogy na, más, igen, azért a, Azt ugye el tudnám is venni. Még, még is, Beleférne. Na hogy is volt ezzel a Division 2-vel? Hát én nem hát. tudom, nálunk te vagy a Division felelős, vagy én. jó, jó. jó. Na, meg őszintén, szóval most meg még kevésbé se fogom megvenni, mint eddig. <gül> <gül> ja, igen. Hát igen, a Division 2 eltűnt a Steam kínálatából elvileg. Nem tudom, hogy akik ott megvették, azokkal most mi a tököm lesz. Szerintem de... azok megkapják, ugyanúgy. Meg ugyanis a kulcsot eszel. Én tényleg. mindegy lehet, hogy ezt fogják csinálni, hogy akik már megvették a steam -e, azok be is aktiválhatják, és a Steam-en keresztül tudják majd elérni a, az Epic Store-t, mert hogy oda kerül át a Division <gül> 2, is Jó, de hát az Epic Store-on is a Ubisoft ugye Uplay-t Igen, tehát, hogy és mit fog majd csinálni? Jó, mondjuk, lehet, hogy a, a Steam-es verzió úgy fog működni. Az a nagy úgy működne a Steam-es verzió, hogy elindítod a Steam-es verziót, az elindítja az Epic Store-t, elindítja a uplay <gül> <gül> akkor így mi az isten van? Jó, valószínűleg az Epic Store nem fogja a Steam-es verziót indítani, ha egyáltalán a Steam-es verzió. Mert megkapják, akik előrendelték. Bármi hogy előletet lehetett rendelni, vagy csak kint volt a, a, az oldala. Lehet, hogy megszerintem, jó, ja, hogy steam előrendeltet. Hogy a Steam-en előrendelted? De, akkor... rendeltem elő. Úgy, de, de azt mondom, hogy Steam-en előrendelted, akkor biztos, hogy Steam kulcsot kaptál. Uh -huh. Hát a szuporok nem az... fogják megcserélni, szerintem. Csak nem emlékszem, hogy kint volt-e már a vásárlás gombot, csak kint volt, hogy hamarosan jön, és akkor majd izé. Ez egyébként most jön, hú, mikor is? Februárban, nem? Feb... Februárban azért nem. Igen, már... ja, március? Valami március rémi nekem is. Már kint van tonnányi videó meg anyag. Március 15. Tehát most már kint vannak nagyon-nagyon hosszú gameplayek mert volt ilyen zárt alfa, ami mondjuk még NDA alatt van, tehát nem nyilatkozhat senki arról, hogy ott mi volt. Ja. Amúgy csak én vagyok kíváncsi arra, hogy a Snowdrop Engine hogy fog meg küzdeni azzal, hogyha nem lesz Snow. Jó kérdés. Jó, ezért ez Snowdrop amúgy. Igen, most elhagyjá, a elhagyják a Snowt. <gül> egyébként én már a Division első részénél is azt vártam végig, hogy egyszer csak ugyanaz a város lesz, és így elkezd olvadni a hó, és akkor hű, de jó, és akkor megváltozik az egész tudod? Mert ja, ja, egyébként, a, egyébként a videóban, amiket mutogattak róla, ott végig ez volt, hogy a hó ez így eltűnik. Szerintem a Division-é nem fel a videókat, amiket mutogattak róla. Hát jó, de ott az engine-t és az engine ezt elvileg tudja, vagy már úgy lehet, mégsem, mert nem, nem tették ezt bele. És így, így, tehát, hogy a, a Division-ben ott maradt az örök, örök tél pár évig, az egy kicsit idegesítő is volt. Na né, de ott is kellett, hogy farmolni, meg ami a vicces, hogy már most tudtál farmolni a Division 2-re ilyen valamiket, de őszintén szólva nem nagyon volt hogy úgyhogy semmit nem csináltam meg azokból. Nem tudom, hogy később meg lehet-e majd utólag, nem valószínű, hogy hozzá. És én nem tudom. De amiket mutogattak, azok nem rossz a Division 2-höz? De így voltok a Division 1-nél is, nem? Jó, de most már olyanokat mutogatnak, ami gameplay. Ja, de, de nem azt mondom, tehát hogy most oké, okay, hogy a Division, 2 nem úgy, a Division 1 nem úgy nézett ki, mint a tényleg, az most teljesen mindegy, de hogy ott is nagyjából a gameplayt, meg az ilyeneket megmutogatták, és ott is láttuk, hogy, hogy mi lesz az egésszel. Igen, és jó mondjuk, de hogy jó, mondjuk, ott olyan gameplayt mutogattak, ami majdnem cinematik volt kb. É. Tehát, hogy a kamera az ott volt ilyen TPS nézetben, meg minden, és hogy a végén a játék egyáltalán nem úgy nézett ki, meg nem úgy működött, tehát. Az, az marha jól nézett ki tényleg, amit így mutattak, hogy egy parkolóba tudod, elkezdtek ott lövöldezni az NPC-kkel, és akkor bújt mindenki el. Meg becsukta az ajtókat, hát, hogy az milyen jó. Az, az benne maradt mondjuk. Pont az, az egy dolog, hogy benne maradt. <gül> Mert az mindenkinek nagyon tetszett, és az az egy, az egy dolog benne, a többit nem. Most szerintem nem lehet jobb lett volna a divízió hogyha azt kiveszik, és minden más meg, de mindegy. És akkor így harc után tök jó volt, hogy volt valaki jött drónnal, tudod, és akkor a drón is így berepült, és ott van, aki azt tabletről tudta irányítani, és olyan ja, igen, igen, ötlet, és aztán bementek a házba, és akkor ott körülnéztek, és ott lehetett lootolni a, a, tudom én, voltak cuccok a pulton, tehát tök úgy nézett ki, mint egy ilyen élő környezet, ahol tényleg ott hagyta valaki a pulton, és akkor azt elveszed, és akkor bemész a hátra, volt egy fegyverraktál, és ott ilyen animációval kinyílt a láda, és ott volt benne a tök király fegyver, és akkor ebből semmi nem maradt a játékra. Igen, igen. Ez annyi... ja, meg amikor a, a kamerai átávolodott, tudod, és akkor azt mutatta, hogy így a térképen mindenhol ilyen harcok mennek, tudod. Meg amikor ti is kimentetek, akkor jött egy csapat, és akkor azokkal kezdtek el harcolni, és akkor ez hú, mekkora király volt. és Annyira teljesen más lett végül a játék, amit, amit csináltak. És amúgy az a szomorú, hogy, hogy végülis, ha úgy nézed, a játék nem lett rossz, csak... Az, hogy nem azt kapták, amit láttak, ez annyira lehúzta a játékosok hozzáállása, teljesen jósan. De hogyha most ezt simán megmutatják, ami, ami lett eredetileg, akkor is mindenki örült volna neki szerintem. Mert nem lett egy jó. rossz játék végül. Csak nem tudom. Csak lettek hibái de hát most az melyik játéknak nincsen? Há, jó, meg az egész hangulata teljesen más lett. Én, én azt nem bírom feldolgozni, hogy oké, tudom ezt nehéz megoldani, ezért ne csináljál Normál időben MMORPG-t, hogy 5 órán keresztül lősz egy kibaszott ellenfelet, hogy megdögöljön, mert annyi élete van. Én ezt semmelyik játékban se szeretem. Itt, itt meg annyi van belőle, hogy nem igaz, úgyhogy engem már ott elveszített a játék. Azért 5 órán keresztül nem kell lőni, de, Jó, nem, de Egy egész csapat nagyon sok tárat belelő egy-egy <gül> Az, hogyha 68-szor fejbe elők valakit shotgunnal, az dögöljön már meg. Tehát nem a 67-nél dögöljön meg, hanem az elsőnél, könyörgöm. Ja, és ezt a Division 2 próbálták mutogatni az első videóba, hogy az úgy lesz megcsinálni, hogy páncél lesz az emberek. Amúgy és ezt tudod rőle, mennyire jó... tudod róla lőni darabokba a páncélt, és akkor utána ott sebezhető lesz a páncél alatt. De én néztem aztán videókat, hogy oké, okay, egy, egy egység van, olyan páncélos, de a többi az meg ugyanolyan, mint a divizs. És egy. az is ugyanúgy lőni kell. Rohangál ilyen kis, alig ruciba, rú, és akkor lövöd, és akkor fél le. Én is az összes golyóállom ellenében, és akkor kész, meg van magyarázva, kicsit tovább kell őket lőni aztán. Én. Hát abban van, csak ruhalat Ja, értem. Én nagyon vékony a csávó az alatt, még, még nagyon vékony a, a ruha alatt a golyóállom Ez simán lehet, hogy így működik. Jó, ja, meg drónok lesznek, de most már tényleg. Nem, ez már élő gameplay volt, nem ilyen izé. Legalábbis nagyon hasonlított a Division első részében élő gameplay is, nem tudom. Meg mondom, most már nagyon sokan játszottak az alfával, és van, magyar youtuber tök lelkes, csinálja ezeket a videókat, Ezek, látom, hogy be is linkelem a legutóbbi a, a show mert egy magyar stráci, és nagyon sok Division videót csinált, és Szokta az a heti összefoglalókat, amik csinálnak a, a fejlesztők, azokból ilyen, <coughs> ilyen összefoglalót csinál lényegében magyarul, hogy akkor miről volt szó, milyen majd a, a játékban, hogy lesz a jövő, stb. És most jelenleg tart az ezer feliratkozónál YouTube-on. Ezt én is követem, amúgy ezt a srácot. Ja, danger. Igen. Na. De szokott nyomni Twitch-streameket is, úgyhogy játszik a Divizsional elvileg, meg hát szegény a Fallout 76-ot, és valamiért lelkesen játszik azzal is. <gül> úgy tudom. <gül> Pedig emlékszem, még csinált róla videót, hogy nem érdemes megvenni, ezt a megvette. <gül> hát <gül> hát így, jó, hát azért, hogy, hogy tartalunk gyártó meg, meg ne láthatatlanban mondja azt, hogy szar, nem ki is szart próbálja. Szart. Hát a bétában ki lehetett próbálni. Vagy lehet, hogy ő is úgy akar, azért vette meg, hogy letörölje. <gül> hallottam ilyet, hogy <gül> ugye úgy működik a játék, hogy azt hiszem ez a betesdának a kliensében lehet aktiválni, és aki beaktiválta a bétát, az utána az időszak lejárta utána a játék. Ott már nem lehet játszani, viszont letörölni sem, engedi semmi. <gül> Ami ilyen teljesen nagy régen, hogy mi az Isten? <gül> De én hallottam olyan youtuberről, aki azt mondta, hogy Jó, a forgalmazottól csak azért bekér egy kulcsot, Beaktíva és letrölje a bitetet. Azért az ilyen már? Jó, mert itt a Beteszenak nagyon félrement valami, ott hát, elég kicsi, elég. kicsit felnézték a dolgokat, maradjunk annyiban. <laughs> és útonok belegondolok, hogy a, a Betesda az a kiadó, ami a, vagy az fejlesztő csapat, nem az kiadó. Nem? Vagy az ne, az megfejlesztő is. is. Hát, hogy van Betesda, a fejlesztő Pointu csapat, meg, meg, meg kiadó, igen. Na ide, szóval, hogy ők az egyetlen ilyen nagyobb cég, aki VR-ra hozott ki játékokat, és hogy jó -e ez a VR-nak, hogy csak ő foglalkoztak olyan. Mert elvileg nem lett olyan nagyon rossz sem a Fallout VR-ban, sem a Skyrim, de olyan jó se. Hát jó, de azok már eleve egy jó működő játékok voltak. Tehát mindig azt mondták annak idején, meg ugye ezt mi is beszéltük, hogy a VR játék akkor lesz jó VR játék, hogyha VR nélkül is jó lenne. Nem, és én, és, és én el azt mondtam, hogy mekkora hülyeség ez? Nem. Miért? Ne, hol, nem. Most, miért? Most a rezidentívül is működik. Akkor, akkor mondjuk a Beat saber ha kivennéd belőle a VR-t, és máshogy használnád, akkor, akkor, akkor, akkor is jó játék lenne. De meg más, hogy több mindegy. Hát. Az zegérrel, vagy akármi. Most most nem az a lényeg, hogy hogyan oldalák meg, tehát te megoldhatják. És ezeknél is azt érzem, de ezek már elő, előtte egy jó játékok voltak. Hogyha egy jó játékot csinálsz VR-ba, akkor az valószínűleg jó lesz. Tehát, hogyha most az, ott van az alienizer ami ez ugye nem jött ki hivatalosan, hogyha abba beletennék, az egy jó VR játék lenne, mert alapból is egy jó játék. De hogyha mondjuk most ott az Alien Colonia Marines, amit megcsinált VR-ba, az alapból egy retkez szar, akkor az VR-ba is egy retkez szar lesz. Jó, tehát én a, a, a, igazat adok, hogy egy nagyon szar játék, Kossz, ha csinálnak VR támogatást, attól nem ez sokkal jobb. Bár, erre ne, lehet, ne. a... Mi a no a no Sky, én azt mondom, hogy ez szarjáték. De az, nem szar kíván, szar jönne hozzá, ha jönne hozzá VR támogatás, akkor még én is kipróbálnám. <gül> úgy, el, elvileg össz, meg is szavazták a, az emberkék, mert ugye a fejlesztőcsoport mindig kirak ilyen szavazást, hogy akkor mi legyen a következő nagy fejlesztés a játékban. És a VR-t azt megszavazták? A VR-t elvileg most nagyon sokan megszavazták, hogy legyen benne VR támogatás, úgyhogy talán, talán van rá esély, arra kíváncsi leszek. Nem, én egyébként azt mondtam, hogy van rengeteg olyan játék vr ami VR nélkül nem is létezne. Ilyen például a Beat Saber, tehát nagyon nehéz olyan játékot csinálni, ahol benne állsz a játékba is egy és két fénykardal vagdosod a kockákat ritmusra, tehát az VR nélkül az, az kivitelezhetetlen. Ugyanúgy, mint a mobil játékoknál is, egy csomó zsáner akkor nőtte ki magát, úgymond, mert adott volt a kis kijelző, meg az érintőképernyő, és azon lehet tök jó dolgokat csinálni. A Fruit Ninja, azt is lehet egérrel irányítani, de hogy azért nem olyan élmény, mint mondjuk vagdosni a kezeddel. Persze. Bár attól még mozgásérzékelős kontrollál lehet, hogy nincs VR. Tehát, hogy hát amíg a bicébe például simán működik a VR nélkül. Hmm. Nem tudom. Na mindegy, az a lényeg tényleg, hogy a szarból a VR nem csinál jót, a jóból a VR meg nem csinál a szart. Vagy valami smi, de Ez... Mindegy, ne nagyon taglaljuk ezt. <gül> de lehet szar VR portot is csinálni, hogy jó játékból, bár most így hirtelen egysét a szemben. Amit... De, ja, nem nem a magára port, a portos, persze az lehet szar, de úgy gondolom, hogy maga, hogy, a, hogy egy jó játékot a VR az nem tesz rosszabbá, hogyha jól implementálják bele. Ja, ja, ja. Ja, és jó, jó, jó. És már VR, mert így próbáltam így rávezetni a következő játékra. E, e, ügyesen csináltam. Én írtam ügyesen. Ez nem más, mint a Contractors nevű kis lövöldözős játék, na most a VR-ba lövöldözős játék van sok. Főleg az ilyen katonai szimulátor jellegű, hogy akkor mész, és akkor lövöldözik egymást a katonák. Viszont ez az első olyan játék, amire azt mondom, hogy ez már jól is néz ki, jól is van összerakva az egész, így kompletten, tehát nem, nem érzed azt az egész menüjébe, hogy ez konkrétan egy mobiljáték játék átportolva PC-s VR-ra hanem ez tényleg már az a szint, amire azt mondod, hogy igen, ezért már érdemes érdemes viárt venni. Szerintem legalábbis. És jelenleg ez a játék korai hozzáférésben van az 1.10-es verzió, vagy nem, bocsánat, a 0.10-es verzió, tehát hogyha a tartalmat nézzük a az 1.0-ás verziója, akkor ez nagyjából a tizede, talán, nem tudom. Tehát, hogyha tényleg, tényleg így, így... Hát, hogyha való, ha így való százalékot is, igen, igen. Akkor, ha ez a játéknak még csak a tíz százaléka, akkor rohadtul, rohadtul megéri ebbe így bele, beleugrani. Én azért ugrottam el igazából, mert a, a VR közösségben van pár emberke, aki nagyon rákattant, és most úgy voltam vele, hogy nem várom meg, még ez a játék is bedől náluk, és jön valami új, mert az szokott lenni, hogy van valami akta is játék, az régi el vannak, és akkor ráúnak pár hét után, és talán jön, jön egy másik. De most én azt érzem ebbe a kontrakthoz, hogy ez valószínűleg marad hosszú távon is, mert ez tényleg úgy össze van rakva, hogy, hogy nem nagyon van a piacon másik játék, ami, ami ilyen minőség lenne. Vannak, vannak alapból olyan játékok, amiket nem nagyon cserélsz le, hanem valami játék mellett játszod. Ilyen például a LOL, meg a Dota, meg a Hearthstone, meg a Cé, meg a France, tudja, amit nem olyanok, mint mondjuk, hogy elveszik a, a, a játékidőt, hanem úgy haverokkal a belemész. És úgy érzem, Vezik hogy... a munkát. Ja, ja, igen, a munkát, igen, a mexikója. De hogy, hogy ennél a játéknál, én úgy nézem, hogy játszom, meg hogy, hogy néz ki a játék minden, én azt érzem, hogy ez a VR-nak a cséje lehet. Hogy, mm. hogy ezt ez akárki megveszi, ez jó, hogy játszol vele napi egy-két órát, és mondjuk elég, viszont nincs az, hogy mondjuk egy-két hónap után ne játszanál vele, mert, mert ugyanúgy össze lehet dolgozni, lehet nyomni, és az, hogy viárban csinálod ezt az egészet, annyit dob rajta, hogy folyamatosan visszarángatna. Legalábbis én ezt érzem rajta. Ja, igen, elég rossz szemarakó. Egyelőre négy pálya van benne, csak ami nem túl sok, sajnos. Meg, meg még vannak benne hiányosságok, mert mászni még nem lehet, de elvileg az, az meg lesz csinálva annak úgy örülnék. Tehát ilyen kisebb falakon sem lehet átmászni. Azt nem, nem csinálták még meg. A fegyverkezelés az szerintem elég jó. Fegyverválaszték is van benne, egész, egész tűrhető. Mondjuk én a sotik kezelését azt, azt nem tudtam még így teljesen megszokni meg, hogy hogy is működik a dolog. Vagyis azt már tudom, hogy hogy működik, de úgy nem egészen szoktam meg, mert most nem tudom, be belemenjek a -e kezelési dolgokba, hogy a sottival, hogy kell lőni. De van az a mi lövés után úgy így fölhúzott, tudod, mint a igen, Terminátor igen, filmben volt az, igen. az a menő. És szt, azt hiszem, És ezt meg is lehet úgy csinálni, hogy úgy húzott fel, mint az ilyen menő filmekben, hogy elengeded jobbkézzel, és, és a fogod, és csak így rántasz rajta egyet. Azt így fel lehet húzni, úgyis, ami elég menő. Viszont úgy van megcsinálva a cucc. De mondjuk ah, ez, ez, egy, ez egy taktikai harc közben nem biztos, hogy túl praktikus. Igen, főleg, hogy a legtöbb fegyver aut automata, és így simán ledarálnak. mint fegyver Oké, hogy elkezdesz így menőz menőzni, meg mindent a harcolni, lőnek fejbe. Igen, hogy az a gyakorolni kell, hogy az ember jól tudjon vele Meg annak a felhúzás úgy működik, hogy. Én nem tudom, hogy még így csinálták, meg lehet, hogy ezt még majd fejlesztenek, de ugye, ugye fogod a fegyvert, a, ugye van egy ilyen belső gomba a vr kontrollerén és akkor azzal fogod a fegyvert. Ugye mind a két kéznél ezt így tartod és van a, a, a trigger, amivel ugye elvileg lőni tudsz, de ugye igen. amikor a soti van a kezedbe, akkor a bal kéz, amivel fogod azt a felhúzó részt, az enyémel nem fogsz lőni, hanem úgy csinálták meg, hogy ha azt meghúzod, és akkor rántod be, akkor így, rántja fel, föl. Akkor, akkor rántja, akkor lövi be. Tehát félkülön is akkor fogsz rá, hogy a bal trigger megnyomod. Igen, akkor tudod fölhúzni a cuccot. Különben meg hiába rángatod, nem csinál semmit. Ez mondjuk valamilyen szinten logikus, mert nyilván, hogyha fogod a fegyvert, és véletlenül közelebb akar egymást az a kezed, akkor ne, véletlenül neki húzza már fel, amikor éppen nem akarod. Viszont az, hogy ezt úgy csinálták meg, hogy végig kell húzni teljesen az ütközésig, amit nem nagyon érzel viárban, hogy az hol van. Úgyhogy van olyan, hogy ha, ha korábban rántod vissza ütközés előtt, akkor nem húzza fel. És az rohadtul idegesítő. Vagy neked ütközésig kell húzni a fegyvert ebben a, ebben a helyzetben és szerintem ezt úgy kell megcsinálniuk, hogy amikor elkezded felhúzni, és tehát benyomja valaki azt a triggert, akkor utána az animáció automatikusan végigmegy, ha te nem is húzod ütközésig, és akkor újra tölti, mm -hmm. vagy újra felhúzza a fenyvert. Nem ez ilyen kis, kis apró ezt, szám, ezt, ezt akkor ő szokni kell. Igen, lehet, hogy ezt meg fogják majd csinálni, mondom, tehát a verziószáma az még viszonylag alacsony, és ahhoz képest, meg hogy a többi VR játék hasonló zsánertben mit tud, ahhoz képest elég jó. ahhoz jól össze van rakva. Tehát az Onvallot meg a pavlót szokták még így felhozni hasonló körökben, de hát ez a kettő, sehol nincs ehhez képest. A Pavlovot nálunk elérve szidni szokták a VR szobába, hogy az ilyen akik nem tudnak lőni sehol, azoknak jó a Pavlov, mert <gül> ilyen kis pályák, a fegyverkezelés az ilyen nagyon lebutított, én annyira nem érzem benne, de most, akik több száz órát beleöltek ilyen VR-lövöldözős játékokba, azoknak így elhiszem, hogy jó van, jó van, Meg azért érzem, hogy a az tényleg elég jól összevarrakva ilyen, ilyen szinten. Hát lehet, hogy vannak még hiányosságai, de ami meg, megvan, az már igazából most az összes többi ilyen lövöldözős játék fölé emeli. És a nagy, nagy plusz szerintem az benne, hogy nem úgy néz ki, mint valami hányás. Hát ők ők ez, a... ez nagy előny szokott lenni általában. Hát a VR kell azért a magas frame rate. És a legtöbb VR játék tényleg úgy néz ki, mint a baltával faragták volna az egészet. Itt viszont azért elég jól néznek ki maguk a, maga a környezet, meg az egész így. Tényleg, tehát ha sima monitoron is nézed, azt mondod, hogy ez a játék jól néz ki. Ja, ja, ja. És ha még hozzáveszed, hogy na, ezt a látványt kapod 3D-ben is, egy VR szemüvegben, akkor azért elég durva. Tehát ott azért tényleg, tényleg jó, jó cucc. Meg vannak benne érdekes mechanikák, amit még sehol nem láttam, például, ha futsz, és közben legugolsz, akkor csúszik a karaktered, így, így becsúszik. Ami így vr elég érdekes, meg nem tudom, én nem nagyon szoktam googolászni, ha nem muszáj VR-ba, de itt azért néha így googolászak, ami így fitness szempontból sem utolsó, hogy most te <tos> mit csinálsz. Jó hogy ha lábbal kell magamra kötözni, tudod, és akkor jó lesz az edzésnek is, nem biztos, hogy tud állni túl Ha majd edzés van és lábnak nap van, akkor a kontaktról szal kell játszani, vagy ha pedig felső testedzés, akkor meg bicéből kell. És akkor, és akkor megvan az egész estemozó. Lehet látogatni. Vagy szerzek valami gánztokot, ami jó nehéz, és akkor e megvan a testedzés is. Mert ja, igen, igen. De egyébként ilyen VR játékokat, ilyen gánztokokkal szoktak néha játszani ami picit nehézkes abból a szempontból, hogy neked néha ki kell venned az egyik, fegy egyik kontrollert, hogy újra tud tölteni a fegyvert, mert ugye azt le kell nyúlnod a, a lőszerért, és akkor betenni, fölhúzni, tudod, azzal a kontrollerrel kell húzni, és akkor még visszahelyezni a gunstockba. Mert ez úgy néz ki, a gunstocknak a lényege az, hogy a két kontrollert azok fixen össze vannak kapcsolva, hogy lényegében olyan legyen, mint a fognál tényleg egy fegyvert. Mert mm -hmm. a vr fogsz egy ilyen fegyvert, akkor az nincs ott, és akkor mozog össze-vissza a kezed. Tehát lényegében csak imitálod, hogy oda képzelsz a levegőbe egy fegyvert, és hogy hát nincs meg is lenne, igen. Igen, itt a gáztokok meg úgy vannak megcsinálva, hogy eleve a két kontrollert összeköti, hogy így fix legyen, meg a vállathoz tudsz tenni egy ilyen, egy ilyen puskatust, vagy mit, amit oló is tudsz tartani. Tehát, hogy nagyon stabilan tudsz lőni a fegyverrel, mert amúgy csak a levegőbe tartod, és akkor kicsit remeg a kezed, akkor tudsz szóval pontosan lőni vele. Így viszont, ha benne van egy gánztokba, akkor még oda is tartod a várathoz, akkor az elég stabilan lehet fogni egy fegyvert. Tehát ez egy nagyon nagy plusz. És a srácok így is tolják ilyen gánztokkal. Bár én már kezdem megszokni egy gánztok nélküli lövöldözést, de gondoltam rá, hogy kéne csinálni valamit így itt-hol, már. ilyen házi gánztokat. Tele van az internet ilyen videókkal, hogy kiből ki, oldotta meg, hogyan és ilyen tök emberek, akik szikszalakból, meg WC gurigával valamit, és, és így tök jól elnövöldöznek velem, tehát ilyenekről van videó, meg ugye mostanában van ez a 3D printer, és már eléggé elterjedt, és egy rengetegen csinálnak ilyen 3D printert, Gunstockot. Csak azok ilyen baromi drágák, ja, meg van az interneten rengeteg ilyen felelhető hát, ilyen, ilyen tervről, lesz, hogy te igazából, ha neked van ott a 3D printered, akkor letöltöd, és fog ki nyomtatni. Kinyomtatod, és akkor örülsz. Bármikor a MindToLab-ból elindulva, akár kartonból is hajtogatsz magadnak valamit, aztán kész. Ja, simán, simán. Csak a, a kontrollel belepasszintás az egész dologba az ilyen. Hát, hát jó, hát az, azzal majd ügyeskedni kell, igen. Jó, ha megvanoldva. Van egy ismerősöm, aki csak azt a részét csináltatta meg 3D-printként, de azt is valami 7000 forintért csinálták meg nekik, úgyhogy szerintem ott egy kicsit lettél az árat. Mert vannak ilyen bérprinterek, tudod, hogy te, neked van valami, Mit ki akarsz így nyomtatni, ilyen 3D-printbe, elküldöd a terveket, ők kinyomtatják, kifizeted, és akkor kiküldik. Hogy uh -huh. bármit ki lehet így nyomtatni. Csak hát ezek sem olcsók. Az egész gáztokot kinyomtatni meg gondolom, még drágább, hogyha mindent így 3D-printként. Mert van olyan is, amiben tényleg a csavarokon kívül mindent 3D-printerrel lehet megcsinálni az egész vázat. Mert ez nem jó Hát uh, biztos mocsó. csó. Uh, meg így keresgeltem így ganztokok után és találtam egy olyan cuccot, ami valami eszméletlen. A, a lényeg a cucc, azt is lehet printelni. Fent van a, a letöltési cucca. És az egésznek az a lényeg, hogy van a kontroller, amik van a pöcök. Így lehet így irányítani játékokat. És egy kormányt printel. Aminek az a lényege, hogy így egy ilyen kontrollerre, és akkor rendesen kapsz egy ilyen pici kormányt, amit lehet irányítani, És az ilyen fogaskerekekkel, ilyen áttétekkel irányítja, vagyis rá van fogadva ezekre a pöckökre. És akkor uh -huh. kanyaréttel az egyik irányba, akkor az egyik irányba húzza ilyen fogaskerekekkel a kis pöcköt, amikor a másikba, akkor a másikba. És ilyen kis minikormányt lehet lényegében rátenni a, uh -huh. a kontroll erre ezáltal. Vagy ezt lehet, hogy a sólókban belénkelem, ha nem felejtem el. Nekem az tetszene, hogy így, hogy vannak ilyen kormány szettek, ahol van egy alapváltó, ilyen normális váltó és azt meg lehet csinálni olyan, melyik az a szekvenciális váltó az autóban, amikor hogy fölfele ütöd, akkor fölvált, ha lefele ütöd, meg lefele. Uh -huh. És hogy ezt meg lehet csinálni a normál váltóból annyi, hogy egy gumit kell egy megadott formába rátenni, és akkor mindig visszarántja középre, és hogy az így működik. Uh -huh. Ezt is így tök jó, hogy most van egy méregrág a kormányod, és akkor ahhoz, hogy szekvenciális váltód legyen, nem kell kiegészít fenned, hanem veszel a sarki fűszeresnél egy gumit, és ráteszed. <gül> jó. Máj befőttes gumit. Jajajaj, a sarkitűzszeres négyével. Igen, igen. Ez is egy jó pofa. A, a, vannak, ilyen, vannak ilyen home-made megoldások. Gáztoknál, meg aztán tényleg mondom. De. Mikor a csávó így nagyon lelkesen mesélte, hogy a tetejére, ahova belerakod a ezeket a kontrollereket, oda ő wc-papír gurigát tekert be cigszalaggal. <gül> és tök lelkesen meséltek, ez az azért jó, jó, mint a printert Lezió mert hogy ez puha, és akkor tudod, és tök ráillik a, nem tudom, három Hogy Hülyén nézett ki az egész. Kellemes a fogása. De, jó, mondjuk, ha a VR-ba vagy, akkor a legkezésben azért ne kell, hogy kívülről, hogy nézel ki. De eleve hülyén nézel ki egy búvár <tos> szemüvekel a fejeden, most képzeld el, a WC gurigákból összeszik szalagozott valami van még a kezeden, és azzal pufogtatsz. É, és é, érdekes de játékban viszont gondolom valahogy jól lehet. Jó, biztos praktikus. igen. igen. Hát a Playstation-hoz is ez volt, ott volt először találni a gánztok, de ott hivatalosan tudod, hogy belerakod a fagyikat, és akkor van egy kuskány játékban. Játék. Ott mondjuk az újra újratöltés gondolomás, hogy oldják meg, mint a VR játékoknál. Eleve. Mert ugye tényleg az, hogy ki kell venni a Gunstockból, na most ezt a playstation fagykat fagyikat azt nem ki bogarászni ebből a fegyverből. És mondom, hivatalosan szerintem még sehol nem jött ilyen Gunstock ki az Oculushoz, meg a, talán a Vive hoz sem, viszont már lehetne rendelni van ilyen gánztokos os oldal egy csomó, és egy csomó verzió, tehát van, ahol ilyen chrome csövekből rak, rakod össze, meg ilyen csavarokkal kell ráfogatni a kontrolleredre a dolgokat, nem mondjuk ez egy kicsit tűnik. Jobban szeretem azt mondani, hogy egy fölülről bele tudod csúsztatni, és akkor kiveszed bármikor, mert az, az tűnik a legkényelmesebbnek. Uh -huh. Meg így magadra teszel egy ilyen bántot, és akkor, hogyha nem kell a gánztok, mert mit tudom, én pisztolyokkal tolod, akkor le is rakod mind a kettőt, és akkor csak lórajtod a gánztok. Aztán, hogyha meg meg megint fegyver van, akkor visszarakod. Csak csak ezeket úgy kell megcsinálni, hogy azért VR-ban ezt egyszerűen tudod, ahol nem látod lényegében. Mert most egyszerűen belerakod, ha látod, hogy hova kell, viszont ha nem látod, na, akkor azért így egy újratöltés is elég mozgarás lehet. Tehát ez, nem tudom, még nem próbáltam ilyet, úgyhogy majd, majd ha kipróbálom, akkor elnősélem, hogy működik. Jó. Hát én még a közelében nem voltam ennek, úgyhogy... De a PSV-át, már kipróbáltam, azt múltkor meséltem, úgyhogy... Ja. És abból lövöldözést szucat valamit, vagy...? Öh, hú, bárján... Azt sem csak nézelőttünk, meg volt az a... Igen, lövöldöző nyomtam, volt az a demo, amikor az autóval kell lövöldözni. Amit az ja, E-A... Az, is ilyen fagyi, az a fagyikkal mentem? Igen, fagyikkal, igen, meg az ízét is kipróbáltam, azt az astrobot, valamit, az, az a játék az a valami rohadt jó. Uh -huh. az, a, az az új robotos, és azt hiszem az, az lett az év VR és meg is értem, hogy miért. És mindenki húzta Igen. a száját, hogy a beat savert legyőzte, de basszus az a, az a játék az ami kurva jó. Ja, jó, pofánat, néz ki. Csak hát az is PlayStationnek. Igen. Aztintem majd, hogy ha az lejárok jön mindenre. Vagy ha. Hát Ez -e ilyen kontrolleres játék, nem? Tehát nem, az nem a fagyikkal. Igen kontroller, szem. és amúgy a kontrolleret is beveszi a játékba. Tehát nagyon jó meg van csinálva azzal, is kell célozni, lőni, vagy, vagy például mondjuk, hogy valami festék kerül a képernyőre, akkor a kontrollert főle mozgatva kell letörölni róla, meg ilyenek azt, amiben jól mondom. Igen vagyok a kontrollernek talán még jobb is a mozgás követése, mint a fagyiké. Mert uh -huh. az későbbi technológia. Ezt igen jó, Na jó, meg van csinálva az. jó, pofájnak tűnik. Na jó, van, viszont... ugrálós, ugrálós játékok a Ugye van ez a uh, Lucky kis rókás játék. Igen, igen, igen. Jó, pofáj, de nagyon hamar beszédültem tőle. Tényleg ez az robot ez hogy működik a kamerakezelés? Hát de... utána a kamera, vagy vannak fix kamera pontok, ahová vannak, megy és akkor... Vannak fix kamera pontok, viszont vannak olyan... De, de nem mindig, tehát hogy... Úszik utána viszont vannak ilyen kisebb hábok, amikor így jobbra balra forog, és egy helyben van, tehát, hogy ha ott kell fölfele urálni, amit meg kell keresned, mm. És például öcsém mondta, amikor először játszottam vele, hogy amikor majd megindul a kamera, akkor, akkor egy kicsit úgy majd figyeljek, mert ott meg lehet szédülni, és baszus, elindult a kamera, és ilyen mint mintha elesnék, nem estem el, meg nem mm -hmm. rosszul, de azt szokni kell. Mert, igen, mert igen. az olyan furót nagyon becsapja az adat is olyan, mintha előre akarnád dölni, pedig nem akarsz. Uh -huh. úgyhogy tehát már érzed, hogy mozog, és látod, hogy mozogsz de nem igen. érzed igen. igen, ez az, amitől ugye már többször beszéltünk hogy rosszul lehet lenni VR-ba így... de például én nem letem tőle rosszul csak Meg nem tudom ezt, hogy csinálják tehát néhány játéknál nagyon érzed, hogy te most rosszul vagy tehát még most a mai napig vannak a játék amit én így kipróbálok, akkor még mindig így azért meg-meg-meg tőle viszont például itt van ez a kontraktor, amiről beszéltünk, ott is lehet menni futni, érted, futni a játékban és így órákat tudok vele úgy, hogy se olyan nincs tőle. Nem tudom, hogy hogy oldották meg. Jó, mondjuk a kontract szortban tettek egy olyan óvintézkedést, amikor mondjuk a Marhára az elején kikapcsoltam, hogy azt csinálja, hogy beszűkül a látótér. Tehát én nem az egészet látod, ami van, hanem így, így ilyen homályos lesz az egész körbe, ilyen fekete, és csak a, csak a dolognak a közepét látod, erre fúztam. Most ez elég szar egy olyan játékból, hogy hát bárhonnan tudom, lelőhetnek. Igen, igen. Igen, tehát ezt kikapcsoltam egyből, kicsit aggódtam is, hogy majd akkor lehet, hogy rosszul leszek, mert ezzel próbálják elkerülni, hogy akik hajlamosak a rosszul létre, azok sem lesznek ilyenkor rosszul. Mert ettől az agyad látja, hogy akkor ez nem a valóság, vagy nem tudom, hogy így. Ez inkább az agyadra hat ez, ez a mozgásbetegség, tehát ott alakul ki, és ezért jön be. De ezt kikapcsoltam, utána ott például jó volt. Viszont minecraft azóta nem menek, hogy kipróbáltam még régen, Bár lehet, hogy már ott is működne, mert megszoktam a mozgást mert ott tényleg az volt, ott mentem, és olyan hamar be beszédültem, hogy a hihetetlen. Jó, hogy lehet, hogy a grafika is egy kicsit rásig itt. Ami nem azt mondom, hogy ronda, hanem lehet, hogy az, az hogy a pixelesebb, olyan, olyan fura a szemnek, és hogy még, még inkább kidobja. Mert ez a Contract ahogy néztem, ez, ez úgy inkább a valósághoz közelít látványban, mint az ilyen mesevilágban, és lehet, hogy azért furább a szemnek. Jaj, jó. Hát nem tudom. De például a Rókásban is ott is Szoktam mondani, amikor valaki kipróbálni ezt, nem próbált ki. Ez kétszer is rókás. Egyik azért, mert egy rókával kell a másik azért, hogy hogy megy meg róka. Igen. <laughs> mert megy, megy utána a kavra, és így beszél, mint az állat. Úgyhogy olyan vannak ilyenek. De hát mondom, egy csomó játéknál ezt már nem sikerült így megoldaniuk. Nem tudom, hogy hogyan, de ilyesek voltak. Jó, Na, de mehetünk tovább. Jó, és amúgy lehet át is kötni, mert például a Tomrédebb rédebb is van VR szegmens és konkrétan a játékot, amikor elindítom, akkor feldob egy választási lehetőséget, hogy VR-ba akkor megindítani játékot, vagy pedig simán. Úgyhogy mondjuk arra nem esküdnék meg, hogy az egész játékot ki lehet játszani VR-ban, de... Nem, nem. Csak, csak egy, egy, egy kis, kis rész, rész, rész van. Valami, valami, valami nyomozós rész, úgy emlékszem. Igen, igen, igen. Azt az, az, az lehet VR-ba játszani. Na, de akkor már lerüttük a poént a Rise of the Tomb Raider, amit, amit megvettem. A... A legnagyobb kiadást, 10 euró ah, volt, és minden DLC. benne volt a játék, és minden DLC, és atja szűz hogy ez a játék milyen kurva jó. Tehát, hogy én játszottam a, az előzővel, a rebootnak az első részével, ugye. Már ah. régebben jelent meg, és én azt is nagyon szerettem, Üh, és mindenki azt mondta, amikor megjelent ez annak idején, ugye ez volt az a Tobreder, -re, ami egy évig azt hiszem csak Xboxra volt, vagy fél évig. Valami ilyesmi volt, amikor megjelent, és később jött ki PC-re, és én összezőszó el is felejtettem ezt az egészet, és mindenki azt mondta, hogy jó játék, meg minden, de csak annyi, hogy nagyobb, jobb és vágatlan, de amúgy ugyanazok vannak benne, és én elkezdtem játszni, és atya szűzanyám, hogy ez a játék mennyivel jobb, mint az első rész, tehát hogy, hogy a látvány az eleve nagyon durva, az meg a másik, hogy egy 750 diájon majdnem ultrabeállításokkal megy, igaz, hogy csak 720 p be de ez a játék valami olyan gyönyörűen ki, nem szoktam a grafikára buzulni, de atya szűzanyám, nagyon durva, maga az egész játék az tényleg olyas, mint az előző. Egy-két dologgal kiegészítve, sokkal több a felfedezni való, kicsit nagyobbak a pályák, jobban szét vannak, vannak küldetések, több a felfedezés, meg ilyesmi. És bejött rengeteg DLC, még azokat nem nagyon próbáltam ki, de ugyanúgy megvan az összes, ezt van mondtuk. Viszont van benne egy ilyen expedition dolog, ami ilyen kópos, túlélős, azt például nagyon érdekes, még azt nem nézte meg, hogy tíz napig kell túlélni, úgyhogy élelmet kell szerezni, nappal, kutakóc, éjszaka, meg jönnek a farkasok, meg a az is DLC, az emberek. Igen, igen valami Expedition DLC, azt hiszem, vagy, vagy Survivor, valami ilyesmi, de a hiszem pass -ben ben van az is. És és, és a kóba ketten kell ezt folyamatosan csinálni, vannak feladatok, artefaktokat kell gyűjtögetni, meg vannak más küldetések, meg ilyesmik. És van benne egy olyan egy újfajta nehézség, az Ultimate Survivor vagy az Extreme Survivor, már nem tudom a neve, természetesen azon játszom, nincsen HP-reg, mindent fel kell fedezni, az ellenfelek nagyon csöveznek, jól észreveznek, lassan kell haladni megfontolni, és csak a tábor tüzeknél tudsz menteni, nincsen autómentés. És uh -huh. basszus, ez valami rohadt jó. Rákényszerít arra, hogy felfedezd a területet, mindent kimakszolja belőle, jó, én is ilyen vagyok, de így meg még inkább meg kell csinálnod. És Mondjuk kontrollerrel szoktam játszani, de már volt egy-két olyan lövöldözés rész, ahol nem nagyon lehetett egyenként eltenni láborul az ellenfeleket, és ott átváltotta meg érre meg billentyűzetre, mert nekem mert kontrollál lövöldözi még mindig fura. Oké, okay, hogy ez egy TPS játék, és, és azzal irányítom, meg elugrálok, meg minden, és sokkal jobban kézre áll, amikor felfedezel, és ugrálsz, és, és csúszol meg minden, de a lövöldözés az egérnél mégis sokkal egyszerűbb. Úgyhogy én nem gondoltam volna, hogy az előző Raider után ez ennyivel sokkal jobb lesz, és olyan tehát már a második küldetés az, hogy túl kell élni egy lavinát, és az, hogy az hogy néz ki, hogy, hogy oké, okay, hogy az egész egy skriptelt valami, és nézed, hogy ilyen a büdös életben a valóságban nincs, és már ötveszem meghaltál volna, de annyira jól néz ki, úgy meg van rendezve olyan kamera hogy nem igaz. Nagyon király. És ezek után én őszintén szóval nem voltam ráülve a Rise, hogy a Shadow of the Tomb Raider, ugye a viszont tuti, hogy be fogom húzni ezek után azt is. Úgyhogy én azt már nagyon várom. És e, mondom, mindenkinek tudom ajánlani, hogy az, előzőek tetsz, az előző tetszett annak is ajánlom, akinek nem vagy nincs meg. Az is simán elkezdheti ezzel, mert olyan nagyon komoly történetszál nincsen egy kitudalásom az első részre, hogy mi történt ott a japán vagy kínai szigeten, már nem tudom pontosan, hol voltak. És, és fú, tényleg csak szuper szó volt tudok beszélni róla. Na, akkor ez most nem olyan volt, mint az előző játék, amivel de hmm. ez tényleg jó. Miként azt nézem, hogy 9. És hát 10 euró a... A, a 20 éres, a... igen, igen. És 7 ért adják a Season Pass-t hozzá, ami így... Ami benne van a, ebbe a Celebration-es dologban. Igen, Viszont igen, már csak egy nap nekem, nap van. nekem az alapjáték megvan, és a Season Pass meg nincs de hogy 7 euróért nem hiszem, hogy behúznám a Season Pass-t. Viszont én azt hiszem, ebbe a 20 éves dologban nem csak a Season Pass van. Sőt, hogyha megnézed a... várjál? Mert itt azt nézem, össze-vissza mindent, mert itt, hogyha meg lefele mész, ott van, hogy a 20 Year Celebration Pack az 2,5 euró. Most azt nem tudom, hogy az, az szerintem itt az összes. Ott a DLC-nél letölthető tartalom a játékhoz. Na, érjen, megnézem. Mert ott már ott meg lehet, hogy abban benne van az összes dolog. Az Extreme Survivor az benne van, a Blood Tice, a Lara's Nightmare is benne van. Jó, mondjuk ebben nincsen benne a babaljaga, azt hiszem, meg lehet, hogy egy-két ilyen bizbasz. Meg azt hiszem, ez az, az Endurance mód az a, az a túlélős, kópos valami. Mm -hmm. Nem tudom. Szerintem ebben a franc tudja, mi van benne. Én é, és van. amúgy a 10 euróból neked nem is von le semmit, hogy megvan a játék? Ö, meg se tudom venni a 10 eurósat. Ja, értem. Tehát én csak a Season Pass tudom megvenni így külön. Nem tudom, hogy ez olyan ott meg a 20 éresben meg nem volt benne az összes, amit írtak, úgyhogy ezt nem vállalom most, hogy van. Igen, igen, igen, igen. Hát ez ilyen. Hát itt a season pass kell megvenni hozzá, ha akinek az alapjáték van meg és akar vele. Igen, de amúgy tényleg csak ajánlani. Tudom, nagyon király. Én, én már mondom, az előzőt is szerettem, de ez, ez, ez még jobban tetszik, mint az előző pedig, ma az is volt jó volt. Jó, pofa főleg ez a szerve ös rész. Igen, azt majd, a, hogyha kijátszottam az egészet 100 meg a babajagás, meg nem tudom milyen történet DLC-t, meg azt a nyomozóssat, meg van valami zombis, éjszakai rémálom, szegmenses hülyeség is, azt is meg akarom majd nézni, azt hiszem az is lehet, hogy FPS-ben van, nem tudom, nem akarok hülyeségét mondani, hogyha ezeket megnéztem, utána ránézek erre a survivor mert azt lehet kóban, is meg egyedül is. Uh -huh hogy ez mégis hogy néz ki. De szerintem az ilyen kicsit ilyen mákrászszerű dolog lehet, annyi, hogy nem tudsz építkezni, tehát hogy nappal bevéded magad, meg úgy fölszedett dolgokat, és akkor éjszaka megpróbálsz túlélni, és akkor utána megkövetkezik az új, és aztán 10 vagy tizenegy napot kell túlélni, a minden igaz. Ez mondjuk érdekesítettek bele ilyen DLC-ként. jó, jó mikor, pofa. jó, mikor egy jó játékban, utána egy DLC-knél kísérleteznek, és te nem az van, hogy beletesznek két, két mamuszt, és akkor örülnek, hogy egyet hanem hanem tényleg olyan játékelemeket tesznek benne, amivel kísérleteznek. Na nézzük meg egy kis survival, hogy működik ebben a világban. És még kártyák is vannak benne, amit meglepődtem. Bár az uh, egy külön játékmódban van, ahol, visz, ahol úgy tudod játszani a sztori előző cseppejét, meg van ilyen idő, futós, lófasz, hogy hogy időre kell végig menni egy adott szegmensre, és oda tudsz betenni kártyákat, amivel tudod magadnak nehezíteni, illetve könnyíteni a dolgot, és akkor ennek függvényében kapsz a végén pénzt, amit tudsz költeni pakkokra meg mindenféle hülyeségre. Tehát, a a... kártyapakok azok mit adnak? Kártyákat. De ugyanilyen kártyákat. Jó, de a... Mi... Tehát a kártya mit ad? Hát, egy... ő, mondjuk van olyan kártya, amivel mondjuk, Hát ugye azokban a játékmódban nem tudsz fejlődni. Például van olyan kártya, ami ad egy ruhát, ami alapból az összes egyes szintű skillt Megítja neked, amit azzal ruhával játszol. Van olyan, hogy például a, a, az így addal mondjuk kétszer nagyobbat sebszed, de például van olyan, hogy az ellenfelek gyorsabban észrevesznek, és az mondjuk meg a jutalmat a végén, de ezt látod is, mielőtt egy százalékban leírja folyamatosan. Tehát, hogy van olyan kártya, ami segít, és inkább perkeket ad meg ilyenek. Van olyan kártya, ami csak annyit csinál, hogy nálad van a gépfegyver. Hmm. Mert ugye ott nem tudsz fejlődni azokat újra játszod a semmiről, tehát ott fel kell építened a karaktert. De nem muszáj például kártyákat se berakni, ezzel, csak könnyíteni vagy nehezíteni tudom magadnak a dolgot. Érdekes, érdekes mechanika ez is. Jó, ez egy New Game Plus hát, egy Igen, igen. igen. Tehát én azt néztem, hogy kicsit úgy éreztem magam, mint a Batman Arkham Knight-nál, hogy van egy játék, de abban van vagy 5 vagy hat lehetőséged. És azért az manapság már elég ritka. Ja, nem rossz meg. Nem is gondoltam van, hogy ennyire jóval optimalizálva. Hát én sem. É, Tehát 7 plus Hájó van, meg, meg egy-két ilyen extra szírszar, ilyen teszeláció meg ilyen hügyeség be van kapcsolva, és nem is akad És az az de adja hogy, hogy néznek ki azok az arcok, ahogy beszélgetnek, és természetesen mindig telibe a larának az arcát, mutatják közelről a beszélés, annyira élethű, hogy hihetetlen. A hajfizika. Hát az is be van kapcsolva amúgy, én csodálkoztam, hogy az megy, és attól se akad, és nagyon durva. a Vízbe, vízbe belemész, vizes leszel nagyon durván, és jössz ki, akkor mindig a haját így lehúzza a kezébe, és így fröcsög le a víz, és így látod, hogy, hogy így úgy húzza a haját, ahogy, ahogy a valóságba húzná Anu, ezt mondjuk a PS3-on is nagyon jól megcsinálták ebben a drékes játékban most a játék. Cím. Ja, az Uncharted. Uncharted, ez az pedig az meg is van. Hát csak ott nem volt első rész ja, nem De ott is látod, hogy kimegy a vízből, akkor Látszik, hogy vizes a ruhája a csórinak. Én igen. Amúgy sokan mondják, és teljesen igaz, hogy ez a Tomb Raider, ez a, ez a minden konzorra megjelent Antsárti, végül is. De sokan mindig én, azt igen, mondták, igen. hogy az Antsárti az feljebb van, és hogy ez lejebb De most itt a Rise-nál én gondolkodom, mert nekem az Antsárti négyet néztem végig játszást, és az nagyon tetszett, de én ezt, én ezt megkoszkázhatom, hogy mellé merném tenni. Igen, mm -hmm. jól összerakták ezeket a játékokat. Igen, én, igen úgyhogy tényleg csak ajánlni tudom ezt. Ja, majd letén is vagyunk a végig De nekem még az első rész is szép, az is. Pedig jó is nagyon jó. Na, valahogy így, ha egy single player játékot így leteszek, hogy így most akkor nem, akkor utána nagyon nehezen veszem, hogy újra. De hogyha meg sokat kihagysz, akkor azon igen, azt újra kéne kezdeni. Igen, igen vagy mi történt. Én a Dark Side, 2 kettővel vagyok így, amiben játszottam 7 órát, és valamikor majd folytatni kellene, de már arra sem éjszem, hogy milyen gombokkal kell irányítani. Tehát hogy lehet, hogy ott is újrakezdés az, az, az elején, mert most a két óra, azt sem percet lepörgetem. Igen, meg nekem az egybe tetszett a sztori is, és magyarítás, akkor még nem volt, amikor önök kettővel játszottál, de most már úgy tudom, ahhoz is van magyarítás. Nem tudom, én nem tudom. Emlékszem, emlékszem, hogy arra azt mondták, hogy ha áthozom ezt magyarítom, akkor azt nagyon nehéz megoldani. Én úgy van, hogy van már. Gyere. nem tudom, én most most mutkor a Batman Arkham-night-ot játszottam ki, meg a Teltélféle Betment, és angolul játszottam, és annyira megértettem, hogy jövőjük fel, hogy most már direkt nem töltöttem magyarítást. Ja, itt van, van hozzá. Na, akkor jó van. Akkor neki hát. lehet esni. Darksiders 2-es teljes DLC-kkel együtt minden. Na, ennyit, neki lehet esni. Nekik kell. igen. Ja. Majd valamikor lehet. Ezt meg is megosztani. Meg Ezt is magyarítással toltam. Még Jé, a jó pofú volt az első résznek a. A meg a szövegek, amit még így dumáltak. ja. És nem mindent értek így angolul. Meg, meg a, a Darksiders 2 az már jobban ilyen, hogy mondjam, kicsit húza. RPG. Az, ilyen RPG is fel, az ilyen feleletválasztós RPG felé, hogy akkor most mit kell, és ott már azért jó, hogyha az ember teljesen tisztában van, hogy mire is válaszol, mit. Igen. Meg nekem a kettő jobban is tetszett, mert ez a, ez a nyitottabb, jó, mondjuk az egybe is nyitott volt, talán a világ ilyen Habocraft poszt, volt, de a kettőbe tényleg nyitott, és ott lútól harc, a karaktered, van skill nekem ez sokkal jobban tetszik, mint a, mint a Dark Siders. Azt is szerettem, de az ugye inkább ilyen Gadoff-oros dolog volt, és a Dark Siders kettő, az meg az, ami mondjuk az új for hogy ilyen RPG-sebb irányba ment el. És, és jól is állt neki. Mondjuk ahhoz képest a Darkseiders három meg ilyen Dark Souls dolog lett, szóval. Tehát van három játék, és mind a három kurvára nem. <gül> <Ezért durva. gül> Ez nem a fejlődés, mi? Igen, igen. Itt aztán nem mondhatják azt, hogy nem voltak új ötletek. Mondjuk új ötletek nem voltak, mert mindegyiket máshonnan vették, de mindegyik játékok más egy az sorozaton belül. És amúgy az a durva, hogy nem ló ki. Tehát, hogy Elférnek egymás, mert úgy, hogy rovatú nem hasonlítanak egymásra. Jaj, jaj. Hát azért hasonlítanak. Maga a harcrendszer legalábbis. Hát az nem. De a háromban már teljesen más. az, az ilyen ritmus, dark dolog. A kettő meg az egy, az még talán hasonlít, igen. De nekem az egynek nagyon tetszett, a harcrendszer az jó volt. Igen. Látszik, hogy melyik játék mikor készült, mert amikor a Darksiders első része, akkor a God of -ok mentek, meg az ilyen hackens amikor a kettő készült, akkor inkább az RPG, Skyrim, Witcher dolgok pörögtek, amikor a három, akkor mindenki boldog-boldogtalan Dark souls klont fejleszt, úgyhogy be, be lehet lőni, hogy melyik mikor jelent meg. De úgy lehet, ebben a játékban befér mindegyik. Igen, igen. Most lehet, a négy az autós lesz. Meg azért a Darksidersnek, azért hányatott a volt a THQ, ugye pedölt, utána megvették a jogokat valakik. A Nordic. Most azt tudom, hogy Janor. de mondjuk ők csinálták a játékot korábban. Igen, azért nem. jó helyre került. Igen. Meg hát ugye ők már is nevezték maguk a THQ Nordicra, hogy, ja, hogy még inkább megzavarjon mindenkit, aki, aki ne, a kicsit nem olvas utána dolgoknak. Igen, azt hiszik, hogy beszezett a THQ. Sokan. Hú, mi is volt még egy THQ játék, ami nekem. Most írtak, volt egy lövöldöző játékén Aréna Shooter. A Home is ők csinálták annak idején, azt hiszem. A első részt. Meg a Mi WWE volt az is az őkén volt, azt hiszem. az azaz. Nem tudom, arra te emlékszel. Az is az nem, nem ilyen volt. science fiction-os valami? Mert valami régi. Hát reméljön. ilyen Aréna, aréna Shooter is, és el hiszem, hogy ezt még meg lehet venni. Hát gondolom a jogok átkerültek a Nordichoz, nem? Mert egy, mert egy időben azt hiszem eltűnt a, a megvétel link. Mondjuk ezt az ilfonik csinálta, az a fejlesztő és a kiadó is. Akkor lehet, hogy ők megkapták a jogokat hozzá. De ez korábban, én úgy emlékszem, hogy ez THQ játék volt. Hát jó, lehet, hogy akkor a THQ fordalmazta, csak ugye becsődölt, és ők lehet, hogy megtudták magunknak venni a jogokat. Ugye, is nézek. Lehet, hogy mondjuk én... Nem. Akkor... Teljesen elmentem az erdőbe, mert semmi közel nincs ez a dologhoz. Jó, én már meg sem szólalok, amikor egy játéka azt mondom, két éve jelent meg, aztán kiderült, hogy 2013. Jó, mert nem veszik észre, hogy repül az ideje a fején. tényleg nagyon durván van, tehát, hogy például a múltkor mi volt az, ami meglepődtem, hogy mikor játék, már nem is tudom pedig mi mondani, és akartam, hogy Atya szűzanyám, hogy én ezt, ezt nem régen játszottam, és, és öt ével, vagy hat ével a játék, de fú, már nem tudom mi volt. Ez. Na mindegy, nem is fontos. De jó, ja, hát szépen lassan. Megyünk előre. Így, Na jó, jó. És... Nagyon jó. Rég volt már az, hogy réges egy messzi-messzi Galaxi. Van, és, és nem is mostanában lesz. Ja, nem is mostanában <laughs> lesz, <más, igen>. az, <laughs> Ja. Hát igen. Ezt, ezt még azt, hogy én írtam föl, hogy a tehát, hogy volt a. Én, én amúgy a szegény Visceral Games, akik a Dead Space fejlesztették, én úgy sajnálom őket komolyan. Tehát, hogy csináltak egy-két jó játékot, és akkor az ilyen rájut a nyakukra, hogy a Dead Space 3 csináljuk már meg kóba, mert az a horror játékoknak jó tesz, meg tegyük bele a mikrotranzakciót két méterenként, mert azt szeretik az emberek, és aztán bukott akkor ez a játék, hogy nem igaz. Pedig jó volt az is. Igen. Csak már nem volt az igazi Dead Space játékos tény. Hát igen, igen. Hát az 1-2 sokkal jobb volt. És akkor erre odaadtak nekik egy egy Star Wars projektet, amiből eddig mennyi? Három sniktet láttuk? Három év alatt körülbelül? Ha minden igaz. Nem mm. akarok hülyeséget mondani, és akkor most meg azt is törölték. Tehát, hogy ja, és közben meg ugye a félvilág az röhög, mert a Titanfall készítői ott voltak az E3-on, és ahogy ültek a széken bejelentették, hogy készül egy Star Wars játék is. Ennyi. Oda, azt már tudtuk régóta. Hát jó, de elkönyörgöm, amit az iem művel ezzel a, ezzel a franchise-el, én, én, én csodálom, hogy a Disney még nem szólt nekik, hogy most már elmenné tőletek a jogot, mert ez valami vicc. Tehát, hogyha fejlesztenek Star Wars játékot, az vagy nem jó, vagy jó, de felbőszíti az embereket, vagy nem fejlesztenek Star Wars játékot, és már három éve azt nézzük, ahogy a csávó ül az asztalnál, és rajzolja azt a kibaszott konceptátot. <gül> és és voltasod bejelentik, hogy na akkor még egy Star Wars játékot lelövünk. Igen. igen, fejlesztés igen. Van. És így mi az Isten értem? Múltkor néztem, van egy, Youtube-on volt egy lista, a top 10 Star Wars játék, amit lelőttek. Tehát, hogy könyörgöm, egy... Már több top 10-es lista van a 10 10 lista van, az azt jelenti, hogy legalább volt 15. Tehát ez egy vicc, nem is értem. Na, ezek. Kicsit sajnálom a Star Wars fanokat. Tehát, hogy filmekben is meg kell lenni a szart, mert meg kell lenni a szart, mert Star Wars, és akkor muszáj, és, és akkor még játékokban is folyamatosan szivatják őket. Ezt szegény az izét sajnálom, talán én a legjobban a 13-13-at Star wars még, még azt nőtték le annak idején először, és az, azt én nagyon sajnáltam. Akkor most bejelentették, hogy a Bajover dolgozott egy Kotor 3-on, de azt az ilyen az lelőtte, meg ilyenek. Tehát, hogy azért az egy kicsit vicces. De hogy ilyen játők azt üljönek le, amik egyébként valószínűleg sikeresek is lennének. Hogy miért? Miért kell? És már úgy, hogy beleöltek egy csomó pénzt. Mert gondolom nem a konceptartoknál lőtték le, hanem már voltak akkor valami fejlesztve. Jó, nyilván valószínűleg akkor valamire, hogy újrahasznosítják a, a megírt dolgokat, de így könyörgöm. Jó, hogy az én újrahasznosítás a Blizzardnak sikerült, jó, mert akartak csinálni valami MMO-szerű játékot, aztán kiadták ezt a, az óvár vacsat. Az óvár vacsat, igen. A, hogy egy időben mindenki játszott, és én most is elég népszerű. Most a gondolkodtam, hogy az EA lelőtte a, a, a BioWare által fejlesztett Kotor 3-at, de az Andromédát, a BioWare által fejlesztett Andromédát kiadta, tehát hogy akkor milyen lehetett a Star Wars játék? Mondjuk elvileg ott a BioWare csak besegített, nem? Tehát ott az más csapat csinálta. Hát, Még kisebb stúdió, de hogy a Bajover azt is elméletileg ott, ott szemmel követte, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy nem, fél nem fél az ős de. De is, is bandzsítottak ránk. Ők, ők is, akik benne voltak abban a szarban végül Itt A karakterek, olyan, hogy a játékban, ha. Igen, most ők is. Mereztették a szemüket. Ja, hát úgyhogy megint lelőttek ezt a Star Wars játékot, és amúgy szegény Visceral games -er, nem tudom, mit akarnak csinálni. Én. Mutassanak már abból a játékból valamit, könyörgöm. Tehát ne csak ilyen vigyorgó fejlesztőcsapat izé, tagokat, vagy fehérseket mutassanak, hogy Aha, készül egy játék. Majd várjuk, hogy az ie ezt is bejelentsen, hogy lelődik. Hát, is te valamit, könyörgöm. Vagy megint vársz 50 Star Wars játékot, és akkor két év múlva kapsz egy Bethlefront hármat. Hát, köz. Tehát, ja az azt aztán tényleg nem láttuk jönni. Vagy DLC-t. Vagy egy DLC-t, igen. Ami... kettő 2 Igen. Még a Matthew front 2 nem olyan rossz, most játszottam játszottam vele egy keveset, és... Úgyhogy már társaság is van, mert már egy ismerősöm nek is meglett. Úgyhogy úgy már egész, egész jobb pofa. Meg talán van egy másik ismerős. Még össze kéne rántani egy kis társaságot. Aztán lődözni kicsit. A de, még a pályákat azok mindig szarok. De pályáka... minek oda társasága folyosón egy ember is sok, nem? Nem kell oda még három, négy. Nem, kell az, mert ők sokan jönnek. <gül> <gül> így, így kell az. De egyébként... Nem is tudom. Te milyen játékot látnál szívesen Star Wars téren? Én egy ilyen nyílt világú valamit. Hát ezt is megnézném. Tehát, hogy akár most uh, rossz lesz a hasonlítás, de mondjuk én egy ilyen vagy egy, egy ilyen Batman-szerű Jedi-s dolgot, de akár ilyen Far Cry FPS nézetes, mint a régi Jedi Knight-ok. -ok. Tehát én azt is el tudom képzelni a mm -hmm. nyílt világban. Sőt, azt hiszem, azt is, hogy a, a a régebbi Jedi night okat az nem is lenne baj, mert akkor legalább fel tudnák mérni a piacot, hogy erre mennyire van igény, és akkor ebbe ebb, ebb az irányba elmehetnének. Én, én akár egy ilyen Division jellegű cuccat is simán tudnék képzelni, ahol így ki is választatnád a hogy te most Jedi leszel, vagy valami ilyen harcos lézerpisztolyal, meg lézerpuskákkal, és igen. akkor men mennétek együtt kóba így küldetésre, az egyik csóri vagdossabt a robotokat össze, a másik meg leveled, És akkor lehetne hogy mondjuk elindít a játékot, és választasz egy szervert, és akkor már válaszolod kell, hogy a jó oldalon lesz, vagy a sötét oldalon. És ja, akkor később... Lenne kétféle kosztünt. Igen, mind. és akkor mondjuk lennének küldetések, hogy átmehetsz akár másikból, hogyha meg megkondolod magad, vagy ilyesmi. De én például tökre örülnék annak is, hogyha végre a Skywalker családok, meg az egész perek útjot elengednénk, és mondjuk előreugranák ezer évet, vagy visszaugranák ezer évet, vagy kilométerreugranénk arrébb. A film elvileg most nagyjából ezt csinálja. Ugye a Skywalker családtól kezdünk elszakadni, öt a ré, akiről kiderült, hogy ő egy egy... Egy általános... Jó, akkor egy spoiler következik. Most ne mondjuk az szor. Szor, el, szor, -szor, film. szor filmet nyugodtan hát? szpolyrezhetsz. Szerintem, a mindenki látta, aki minket hallgat, aki nem, az meg most fogja be a fülét tíz másodperccel, vagy csinálja azt, hogy Azt Szóval, hogy a Réjről kiderült, hogy ő senkinek, senki fontosnak nem a lánya, hanem Igen. ő csak egyszerűen átjárja az erő. Szóval meg még így a végén a filmnek tud még egy-két ilyen erő használó kiskörök, ahol így látszik, hogy most akkor kezdünk elszakadni végre ettől a családi drámától. milyen messze jutottunk, a... fú, mik voltak azok a vérromba? Az a szar, amikől amíg, dzseri lesz a dzseri, meg ilyenek az a. A, ja, a midiklorián? Az, tehát ahhoz képest, milyen messze jutottunk, nem? Ja. Hát igen, ott, ott rájöttek, hogy azt nem kéne azt, azt magyarázni, hogy ott most midikloriánok, meg izei, meg anyám. Most az, az a baj, hogy, hogy... ott van az előos cső. De, de az a baj, hogy ott, a, a, tehát hogy az a kánon része, ott abba ezzel magyarázták, ergo akkor most aki mondjuk, a, akinek ez tetszett annak a pár embernek, meg George az most néz az új részeket, és hol vannak azok a szarok a vérárakban? <gül> Figyelj, ezt lehet úgy is értelmezni, mintha vallás lenne. Tehát, hogy ők abba hittek, hogy mirikloriálnak a többiek, meg abba, hogy bal az erő, aztán hagyjuk a többit, nem magyarázzunk ezt túl. S sose lehet tudni. Yeah. Na mindegy. Úgyhogy az, az a baj, hogy a mostani Star Wars filmek is megosztják az embert, meg a, meg a Star Wars játékok is, úgyhogy... Bár én nem vagyok nagy Star Wars fan, tehát csinálok, amit akarnak, de mondjuk a Róhóban az nekem tetszett. Az, az, az jó volt. Meg a, nekem a metlőfrontokkal sincs semmi bajom, kivéve az, hogy az egybe ezt a tokenes marhaságot belerakták, ami borzalom, a kettőbe, meg az elején, ami megjelent, az a fejlődési rendszer, az katasztrófa volt. Most már az egész jó, kipupálták azt is. Hát ezért mondom, hogy a megjelenés volt. Mert már kevésbé kevésben szerintem a fegyver. Tehát az első részben több fegyver volt így érzetre, mint a kettőben. És a kettőben megcsinálták azt, hogy most már kasztok is vannak, tehát nem is választhatsz össze olyan dolgokat, amiket te szeretnél, hanem van, hogy ezek azt, ezt tudja, ezeket tudod hozzáválogatni, ez meg nem ezt tudja, és ott nagyon kiütközik, hogy kevés a fegyver. Mm. Tehát az nem tudom, én a kettőt egy kicsit lehet, hogy jobban átgondolt, de valamilyen szinten ilyen szempontból visszalépés ott itt több volt a szabadság, hogy csinálsz, amit akarsz. De akkor lehet, hogy majd a három szélzik. Ez igazán jó. Hát ki fogja azt megvenni már. Nem csak a DLC-t vagyunk így, hanem a hármat is. Jaj, jaj, jaj. Akinek megvan a kettő, tudod, az megkapja a Tényleg, akinek mondjuk a simán csinálhatnak, akinek megvan az egy meg a kettő, az megkapja. Aha, az ilyen biztos fog ilyet csinálni. Sőt, az no, Activision fog, is. A így ki az Activision, hogy így is látod neked nek van az előző három, itt van az új. Igen. Ne, hát az előző 20. ezt csak akkor kapod meg. Jó, tényleg. <laughs> ja, meg most egyébként vr is készül egy játék, az meg jön ki elvileg a questnek a, a megjelenésekor. Ugye az eleve questre fejlesztik azt a játékot. Az első Star Wars játékot. Arra kíváncsi leszek. A szó, tudom, most a, a hangodban ítél, nincsen vele sok bizutalmad. Nincs, mert előbb, hogy Questra fejlesztik, tehát ez, ez ilyen, meg tehát szoktak olyat csinálni az Oculus torba, hogy vannak játékok, amik mobil vr jöttek ki, tudod, erre a Oculus, vagy miért nem várjál? nem vr -ra? Talán, igen. <gül> hát az a telefonos. Igen, igen, igen. Van igen. néhány játék, ami vagy egyáltalán nem jött ki oculus csak ilyen Gear vagy csak később adják ki. Oculusra. És hogy ez így mi ez mi nem úgy csinálják ezeket a játékokat, hogy ugye a manapság már elég jól lehet skálázható játékokat csinálni a fejlesztő környezetekben, hogy azt mondod, hogy elkezdett csinálni játékot, és azt mondod, hogy, oké, okay, PC-re fölhúzod a skálát, hogy jobb, de több poligon, jobb textúrák, lejjebb húzod a skálát, hogy ott meg kicsit szarabb textúrák, meg nem olyan sok poligon, és az meg megy mobilra. Tehát így, így eleg egyszerűbb játékot fejlesz. Jó, gondolom ez nem ennyire egyszerű, vagy azért ja, ez meg kell nézzük, hogy néz az ki. Hát, hogyha, ha, hogy ha ez... Lehet hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem jelenik meg olyan játékok, amik ilyen optimalizáltan szennyek. És most arra leszek hogy ezt a kíváncsi, ez játékot, hogy hogy fogják megoldani oculus -ra. Tehát nem Oculus Quest-ra, ugye az egy valamivel egyszerűbb dolog lesz. És a fejesztő konferencián ott nagyon mondogatták, hogy, hogy majd egyszerű lesz portolni játékokat, mert Ugye ott is ilyen skáláztató lesz a dolog, hogy akkor annyit kell csak megoldaniuk, tehát pár nap alatt tudnak egy normál okuluszos játékot portolni mondjuk questre. mert csak annyit kell megoldani, hogy a textúrákat lényegében ilyen szuper textúrákat csinálnak, hogy ami több textúrából, meg nagyobb felbontásból áll az Oculusban, azt mondjuk egyetlen egy textúrával kicsit szarabb felbontásban oldják meg erre a Uh -huh. Erre az Oculus Questre, és akkor az, az igazából csak ezen kell dolgozni, hogy ezek, ezeket át lehessen és akkor minden nagyon faszolás. Csak arra leszek kíváncsi, hogy ezt hogyan tudják majd lenni a Star Wars játéknál, meg hogy tényleg így, hogy csinálnak egy oculus verziót, és azt butítják el, hogy azt mondják, hogy szarjuk, szarjuk rá az egészet, most fókuszálunk a Questre, azon nézen ki és majd valahogy felokosítjuk, vagy felseokosítjuk, hanem ugyanígy kiadjuk majd a, az Oculus RIST-re. Tehát egy nagyon Félek attól, hogy ez az utóbbi megoldás igen. valamivel sok Anyagilag, anyagilag egyszerűbb nekik, is ezt fogják csinálni. Igen. De én nagyon drukkolok egyébként vesznek, hogy az, az így fusson be, mert kell a, a VR-nek a pozitív sajtó. Mert folyamatosan olvasgatom ezeket, a, így halt meg a VR, úgy nincs rájáték. Most például a Radic Peti csinált egy videót. Ja, igen. Az amúgy vicces volt. Hát ez egy de... reklám igazából az észernek. És ott is az volt a probléma, hogy ahnyi, játék a játék, blablabla, bla, bla. meg unom hamar. Hát mondjuk, ha mivel játszottat, vagy a VR, VR verziója, é, Én nem, nem is játszottam. tudtam, hogy az Elénovának, én azt hittem, hogy az csak egy szegmens. De ahogy néztem, az egész játékot VR-ba letoltam. Nem, az egészet átportolták. Ezt, ezt nem is tudtam, én azt hittem, hogy csak egy új ügyet kaptak, vagy valami ilyesmi, mint hogy arról meg, meg a, a Beat, szabon. Szabon. beat, Sabert, beat Sabert mondta még, hogy az a játszott, Igen. de hogy megunta egy pár hónap alatt. Mondjuk nem tudom, hogy moddokkal szórakozott, e bár ahogy néztem, ott volt egy kis bejátszás ott, mintha valami moddolt szám lett volna benne. Na most egy játékot hogy unsz meg? Ez amit ha azt mondod, hogy meguntad a zenét, és többet nem hallgatsz zenét. Hát ezt, ezt nem is értem, hogy ez hogy, hogy lehet. Zenére így mozogni abba a cuszban, az, az, hogy nem rossz. Néha össze régi számokat, vagy raknak fel újakat, akkor azt ebben az úgynevezett nem hivatalos módban, aminek a sikerét nagyban köszönheti szerintem a játék. Igen. Meg hát ezért ez a Contractors például, tehát folyamatosan jönnek ki rá olyan játékok, amire azt mondod, hogy na, ez már ez már oké. Okay. Csak mondjuk ezt a Contractors-t is keresni kell, mert így viszonylag kevesen játszanak rá. Tehát most ha ránézek a Steam Charts-ra, és megnézem, hogy a Contractors-t hányan játsszák. Mondjuk VR játékhoz képest viszonylag sokan, viszont normál játékhoz képest ilyen zavarbejöttően kevesen. Tehát jelenleg például 108 player csapatja a játékot, ami hát tehát ez a Bukott indi játék szint, hogyha a PC-s verzió... Jó, de ahogy beszedném meg se jelent. Igen, meg se jelent, meg VR, meg mit tudom én. Tehát nyilván majd akkor lesz ez nagyon felkapott, hogyha kijön a teljes verzió. Igen. És ami nézem ez, ez, ez, ez a játék, ez konkrétan tartja a játékos bázisát. Tehát, hogy soha nem volt magas. Tehát ilyen 163 a csúcs. Tehát nem az van, mint a mondjuk a Lawbreakers-nél az PC-s játék, hogy így volt egy csúcs, hogy fú, most nagyon sok a játszok, ez Hát itt konkrétan így, így tart egy ilyen százas játékos bázist. Ami egyébként annyira nem rossz, hogy aki elkezdett vele játszani, és így behúzta valahogy, az így marad is. A játéknál azért nem rossz, hogy, hogy megtartja hosszabb távon a playereket. Csak legyünk sokan, én azt mondom. Az a legjárt. Én is ránézik, de hát nincs vr szóval, úgyhogy... Én nekem csak, csak maradabb... a Majd mara, a marad a stream Ma marad a stream, igen. Uh, múltkor feltöltöttem egy tök jó klipet. Így, így kivágtam, hogy egy srácokkal játszottunk, és sikerült valahogy egy olyan ránt nyomnom, hogy csináltam, vagy nem tudom, négy, négy kírt kb. zsinórban, úgyhogy abból kettő haver volt, mert az ellenfél csapatban voltam, és nekik ilyen hát ilyen száz plusz órájuk van már benne a játékban, úgyhogy őket nagyon Mondjuk úgy preszt is kinyírni. <gül> meg meg, licces, meg a legviccesebb, amikor így véletlenül hátba a őket, és akkor így, így meghalt mind a kettő. Mert itt azért eléggé számít, hogy milyen oldalról jössz be, hogy oda éppen néz egy sniper vagy valaki. Jaj, ja. mert. Elég. Hát ők, ott azért eléggé kijön, hogy ki mennyit játszott vele, mert simán csinálnak tizenvalahány valahány kileket miközben a játékosok nagy része ilyen nulla vagy egy-kettőt tehát <gül> Szoktak is panaszkodni, hogy tőlük azok is kilétnek, akik velük játszanak, mert hogy nem jut nekik kill, meg azok is, akik ellenük, mert hogy ráadom meghalnak. Akkor ők nem, nem jó reklama a játéknak. Hát nagyon nem. De na, rákattantak, mondtam. Na jó játék, amúgy lehet szórakozni bele. Na, a Star Wars-t elvileg kivégeztük. Így van. Én még is, így viszont még fölírtam egyet. Így, így utólag. És nemrég mutatták be a Mortal Kombat 11-et mozgásban. Ja, igen. igen. És erről szerintem azért beszéltünk pár szót. Egyrészt én kifejezem a Béli problémámat, hogy a tízzel sem játszottam sokat, pedig megvan minden benne. <gül> és most rögtön kiadtok egy 11-et, ami nem hat jól néz ki. Na jó, várjál, rögtön azért az kicsit messze volt. Tehát, hogy a, a Mortal <gül> 10 meg egy között volt egy <coughs> Injustice 2 is, ráadásul. Tehát, hogy... <gül> volt persze, de meg is nézem, mikor adták ki. Miért? De 2015 áprilisra adták ki. És egyébként meg az egy külön szemétség, hogy az áprilisra időzítik a kiadását a mortálkombatoknak, amikor a születésnapon van, és induk alatt, hajlandó vagyok rá költeni. Ja, igen. Tehát, hogy... és egyébként már nagyon néz ki a játék nekem, nekem, nekem az volt a legnagyobb meglepetés, amikor annak idején bejelentették akkor azt mondták, hogy nem értik, hogy miért egy szinematikkal jelentették be, és most kiderült, hogy az nem szinematik volt, hanem tényleg úgy néz ki a játék úgyhogy mm. ez, ez nekem nagy meglepetés volt, meg az hogy néztem a kivégzés trélert nekem mindig a Mortal nem a kivégzések, az elsődlegesek és atya úristen, végre elszakadtunk ettől a a, a szokásos, belezős dolgokról. Olyan kreatív fasságok vannak benne, hogy fú, az nagyon jól néz ki. Mondjuk szerintem a vért, a, vért azt túltolták benne. És ez baj. Tehát, hogy nem, nem tudom. ez bened úgy merül fel, mint baj, mert szerintem nyugodtan lehet benne vér. Hát most ki a francot érdekel, atya szűzanyán. Jó, nem tudom, de szerintem kicsit az már egy kicsit túlzás, amikor tudod, teljesen szétroncsolsz mindent, kifolyik, 300 liter vér az emberből, aztán föl is tovább. Jó, mert ez a Mortal Kombat. Tudom, ez a Mortal Kombat, de akkor is. Én. Viszont marha jól néz ki szerintem a játék. Igen. Kicsit túl nagy hangsúlyt vettek tényleg arra, hogy akkor a kivégzések mennyire brutálisak, mennyire jól néznek ki, de maga a harc az, az is. Az is elég királyság, mondjuk túl sok karaktert nem mutattak be. Igaz, az még kérdéses, hogy olyan lesz ez. ez, ez rész, volt, van, lesz. Mondjuk csinált róla Angry Joe is videót, és ott vicces volt, már a menüben az egyik menüpontnál kitana volt a, a logon vagy a kis kártyán, amire rá kellett dökni, és mm. hogy őt nem jelentették be. Tehát, hogy akkor valószínűleg is benne lesz. Mondjuk az egy olyan karakter, ami szerintem már régóta vég mindig benne van, igen. igen, bár mondjuk ez a régen is úgy volt, hogy ott is volt egy-kettő olyan karakter, aki alapból csak a, a kampányban volt elérhető, mint ellenfél, és nem volt játszható, és később DLC-be rakták bele, szóval még nem biztos, hogy benne lesz a... Én a PC-s tartóra leszek kíváncsi, hogy mennyi. Ezt akartam mondani. Lesz. És pont ezt linkeltem be a, a sónocba is, mert ugye az a tízes rész az nem volt túl gördülékeny. Semmi hát ez szó, a katasztrófa nem. konkrétan. Azt én behúztam meg jelenéskor, és mondjuk az ötlet. Az jó volt, amit szerettek volna csinálni, mert úgy akarták megcsinálni a játékot Steam-en keresztül, amikor telepíted, hogy elkezdett telepíteni, és még mielőtt feltelepítettem az egész játékot, te már el tudod indítani. És Ilyen, hát bizonyos mértékben tudsz vele játszani. Most azt csesszték el, hogy egy, ezt egyrészt nem kommunikálták le normálisan, másrészt pedig a bizonyos mértékben tudsz vele játszani, már elindult akkor, amikor még csak a menü töltötte le. <gül> Tehát el tudtad indítani a játékot, nem szólt neked semmit, hogy itt van indítsd de elindítod, és bejön a menü. És nem tudsz semmire kattintani, mert nem töltötted le a játék még pályát, nem töltötted le karaktert, mert <gül> ott álltál a menüben, és egy menü szimulátorral játszottál, egész konkrétan. De milyen jó hogy volt ez a menü. És tele, és tele volt, tele volt a, a Steam azért értékelésekkel, mert, mert ezt így elcseszték előleve. Meg az optimalizálatlanság is elég szar volt az elején, és amikor kijött egy patch, akkor mit csináltak vele? Elcseszték még azt is, ami működött. Tehát a kedvenc pályámat szedték ki be, vagy hát nem szedték ki, benne volt a pálya, csak valami grafikus glitch volt benne, és össze-vissza csúszott az egész pálya. Igen, Szépen, És hogy ott volt az, hogy inkább ne abdételjétek, mert csak rosszabb lesz. Én nem tudom, hogy mit csináltak. Elvire kiadták ezt is valami kisebb stúdiónak, hogy portolját PC-re, és pedig maga, már a játék megjelenése előtt is emlékszem az Angry Joe videót, hogy a, a csávót kérdezte, hogy és mi a helyzet a PC porta, és akkor a PC porta, nagy hangsúlyt fektetünk, és a csávó vigyörök, és ezt így a játék után, megjelenés után, amikor összevágta, az Angry Joe egészen más igen, megvilágításba extraján, került az a vigyor, mondjuk azt. Milyen érdekes, hogy ez akkor jelent meg, amikor a Batman Arkham Knight is megjelent PC-re, tehát, hogy hát a, kicsit, igen, ez kicsit rájárta. De aztán mondjuk a Mortal Kombat, tehát azóta már kipofoszták, meg a, meg a Batman is, nagyon a, hát hát, a már játszható bőven, úgyhogy hát, hát a Mortal Kombat és kérem és kérem nem, szabad, a... nem szabad játékot venni, vagy meg kell várni először a review-kat, meg a, meg a tényleg a véleményeket, hogy egyáltalán működik-e. Most emlékszem, ezt én a G2-t elvettem, ami kicsit úgy működik, mint a tőzsde, hogy ha valami játék nagyon szarakkor, annak nagyon gyorsan esik az ára, úgyhogy ha egy hetet vártam volna, már spóroltam volna 4-5 akkor forintot. Te várjál, hogyha most g 2 akarsz venni, akkor te neked most szurkolni kell az, hogy ez a mortákomat egy kalapszal legyen. Nem biztos, mert ha megjelenés teszem meg. Nem, meg most nézegettem a, a CD kiszt, t ott, ott van még viszonylag jó áron, hogyha én, egy, ha egyáltalán meg akarom venni megjelenés környék. Jó, ez a, ha egyáltalán meg akarod venni, ez, ha ezt a kodoknál is elmondod meg a BF-eknél, és aztán nézd meg. Jó, jó, jó. Most az a baj, ezzel nem vitatkozni. É, ezt mondom. De majd igyekszem arra gondolni, hogy milyen sokat játszottam a, az X-el. Ugye megmondom neked konkrétan. Tudod mi? Addig nem veheted meg az új Mortal Kombat, amíg az X-et ki nem játszottad. Várj, ha kijátszok, azt már kijátszottam. A sztori az nem olyan hosszú. Nem, achievement-re gondoltam. Na no, azon... <gül> a... <gül> 24 achievement van meg a 73-ból. Hát akkor rá kell feküdnöd. 40, 40 órán van benne. Miért? Az annyira nem is részes. Azt mondod, alig játszott 40 óra az annyira nem is rossz. Hát mihez képest? Hát nem tudom, mondjuk a 10-hez. Na, ez a 10. 10 órán... Amit a 10 órához képest. <gül> értem, értem, értem korábbi van, mennyit játszottam? Itt Amúgy, nem pont nem most, van. még ellenfelejtem, pont most ilyen Morták Kombat akcióban vannak. Segítségnél yes. olcsón adogatják a dolgokat. Ilyen 6-7 euró, a 9 meg a 10. A 10-nek nagyon lement az ára. Mostanra. És egyébként marha jó még most is, hogy. Hát Én nem is tehát grafikailag az is nagyon top van, és hogy az Isteme tudta csinálni egy olyan Morták Kombat-ot, ami annál is jobban néz ki. De most Igen. komolyan. Igen, hogy. Tehát az előzőnél azt érezted, hogy nincs fejjebb, és, és mo most, most meg megint ezt érzed, nem, hogy ezt kiadták, és hogy ennél nincs fejjebb. Ja, ja, és ugye az Isten, hogy csinálták ezt meg. Nem kíváncsi leszek, remélem jól fog sikerülni. De amúgy is most nagyon durva időszak elé fogunk nézni. Itt februártól meg a nagy biznisz, mert ugye februárban jön a metró, akkor jön a Crackdown 3, ha minden igaz. Meg ugye most, most márciusban ugye jön a Division, akkor jön a Mortal Kombat, meg még egy csó másik játék, amit már elfelejtettem, mert annyi van. Úgyhogy, fú, ez mehet... A Récs 2-t is várjuk el ja, A Récs 2, igen, úgyhogy ez az éveleje, ez most nagyon durva lesz inniárig. Aztán mondjuk ebből valószínűleg egyet-kettőt fogunk csak megvenni, maximum. Ja, ja, ja. Majd meglátjuk. A Récs 2 még filozok. Az a nekem is nekem. szimpatikus. De ez, hogy nincs Steamre, egy csesszék meg majd, ha steam Steamre, megveszem. Amúgy megbasszák meg. Mortal Kombat, nincs még hír, hogy az Epic Store-ba jön. <gül> <gül> nem tudom, szerintem, szerintem a Steamre fog jönni. Rendben az összes játékok Steamre jött. Úgyhogy... Steam adatlapja van, bár az mint tudjuk. Van semmi, semmit, igen. <gül> De jól néz ki tényleg Csak ilyenkor jövök rá mindig, hogy nincs kivel játszani. Úgyhogy érdekes, hogy a romai számtól elszakadva most 11-en lett kiírva, így arab számokkal amit így nagyon szépen be tudtak építeni a logóba. Igen, Ez lehet font ezért. Hogy az M betű egyik szára az egyik egyes, és a K betűnek a másik oldala meg a másik egyes, és akkor egymás mellé teszed az M, K-t, akkor ott ki is rajzolódik a 11-t. Jó pofa. Meglátjuk, hogy indul a PC-s csart. a jó indulásban. Ja, meglátjuk azért, hogy leszek anyagilag. Lehet, hogy inkább annak kell drukkolni, ne legyen rá pénzem, és akkor megúszom <gül> szóval az kezdeti szívás. Hát vagy legyes, és akkor nem veszed meg. És egyáltalán nem talán, nem? Igen. Ja, most az X motori hogy akciós a... Nézem, nekem valami nem jön be. Ó, oh, de bejön. Itt van, jó, oké, okay, csak... Ugye az XL versen most 12 euró. Hát azért, és abban benne van, van minden az. Benne van minden, jó. Ja. Ami azért marha vicces, mert a DLC-ket meg nem akciózták még így külön. Hát de most, ha most külön nem vennéd meg... Jó, hát mondjuk, ha megvan, persze. Ja, ha megvan az alap akkor. De akkor meg azt hiszem, leveszi a... Mivel ez ilyen elemes, tehát egy három elemet tartalmaz, ott meg lehet leveszi az árat. Meg igen, amúgy a mortákonban a A, a 9-es, az például 5 euró. És abban benne van minden DLC. Az az egyre az ötti. Ami már nem olyan szép, meg minden, előző. de azért az is egy rohadt jó játék. Hát akkoriban én arra is azt mondtam, hogy valami jó játék és akkor kijött a tíz, akkor így leesett az állam, hogy basszus, ennél főjel már nincs, és most jön a 11 ami még annál is jobban néz ki, és, és jön a vér, meg minden. Meg játékbeli változások is lesznek, de én aztán annyira nem vagyok ezzel a 40 órával kompetens, hogy ezt meg tudjam ítélni, <tos> hogy milyen irányba fog változni így a meta, vagy nem tudom. <tos> Mert ugye most annyit csináltak, hogy a az ilyen defense-offense csík, az így nem egy csík van, ami így növekszik, és akkor megy, hanem akkor egy csík van a defense meg egy az offense -re. Gondolom ez a... Igen. Hogy ilyen támadási spelt, valami tudját, tudsz elhasználni, és az fogyasztja ezt az energiát. Azt nagyon sokan szerintem úgy csináltak, főleg a profik, hogy ezt nem támadásra használták, hanem kombótörésre. Igen, és akkor most, igen. hogy ezt ketté választották, így most már a, a támadó csíkot tudod használni arra, hogy te valami erősebbet bevig és az akkor az mindig szereg, megmarad a defensive bombó és akkor így valamivel változatosabbak lesznek, gondolom, a harcok. Ez meg én, én, én nyomtam mindent, ahogy ja, Igen, igen. De, hát így De azért a profik azok nagyon durván tolják. És én nem is értem, hogy a profik ilyen, ilyen játéktermi cuccosz hasonló sztikekkel irányítják. Tehát van egy rohadt nagy, ilyen bogyó, és ilyen. ilyen hatalmas gombok egy ilyen tálcán, és azt teszik az ölökbe, és én nem értem, hogy az miért kényelmesebb, vagy jobb, mint... hát azt szokták meg szerintem. azt szokták meg, és ennyi. Ha most most billentyűzettel játszanál, életed kezdete óta, akkor lehet, hogy most is azzal játszanál, és neked az jobban kézzel, mindenki más, nem hogy te hülye, miért nem kontrolláljál, játszod sokkal jobb. Ja, és akkor oda mégis elverek mindenkit is, akarsz, igen hogy... <síns> és akkor én is akarok. <síns> Jó. Lehet. Ja. Most, majd lehet, hogy fölteszem valamikor is, mert lehet, hogy fön is van majd. A ja, mehet akkor a stream belőle. Ja. Mutasd mutas meg az új metát, végt szíves Ez még a, az új játék. Ez még a régi. Ez <laughs> még a régi <laughs> metát? Jó, akkor a régi metát a meg. A régi metát sem tudom, az a baj. Ja, van. <laughs> Na, minden esetre várjuk, hogy, hogy majd legyen valami ebből is. Így van. És akkor lassan a mai első végéhez értünk, ha még nem jött fel neked is valami menetközből szakadt. Nem, mondjuk most elég sok témánk volt, meg elég uh -huh. bő dolgok, úgyhogy. Az... Ja. Erre a két hétre ennyi volt, most már sírtál nekem sétesz szembe, hogy ha esetleg valamit kihagytunk, akkor nyugodtan tessék ránk írni bárhol, Facebook, clickplay.hu, komment szekció, hogy Ti gyökerek, hát ez történt, azt nem beszítettek róla. Vagy, ha valamit rosszul mondtunk, esetleg a mortál nem az a meta, amit Neo állított, ami hogy Én nem meg semmi. Én sem ilyen metát nem eljutottam, neki le száfolni. Lehet, hogy nincs is meta de meg azt mondod, nem tudod, mi az új meta. Tehát már ezt száfolandó ja. akkor. Ja, lehet le. El, <sítható> Na, szóval bármi, bármi van, nyugodtan lehet minket. Megtaláltok minket Discordon is, egy viszonylag uh, alacsony populációszámú szerveren. Bár egész nem olyan alacsony, az most nézem. Hát. Hát én nem tudom a Discord-ot mégis, aztán. 40 fölött vagyunk. Az nem is rossz. Sokszámban. Bár itt Valaki nagyon lelkesen regisztrált 18 szor Azt most látom én is igen. Van, egy, van egy név, ami feltűnően sokszor itt van. Ja, úgyhogy neki, neki köszönjük, hogy így megdobta a felhasználó számot. Lehet, hogy mindegyik más csak az a névvel. Lehet, Na mindegy, akkor azt mondom, most köszönjünk el, és két hét múlva visszatérünk. Így van. Oh, Addig meg játszatok gyereket. sokat, nézzétek meg a Tomb Raider-t, meg a Mortal Kombatból, a metát. azt nézzétek el a Neonok a streamjéből, aztán okosodjatok, meg játszatok sokat. És, és hajrá VR ilyenek. Így van, hajrá VR. Nem, nem a meg a Pisti, hanem az a másik, amelyik, mint... Igen. amelyik működik. Igen, <síns> És nem halott. <síns> Sziasztok. Sziasztok.